Jóklag keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg problémák, csak akkor utána egy pacal és egy ulti Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Pankton, Ted vagyok. Csak mondani! Én mit mondjak? Hát nem tudom, milyen témában, témában hívottam. Nem tudok most témát ajánlani önnek, az, az igazság. Csak az a kérdés, hogy Korda Györgytől a Reptér című számot volna elkedve kedve meghallgatnia? Korda György számot? Igen. Hát, igen. Akkor most az lesz. Jó. Ez a példa. Hé! Hey! Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrától álló, Pankson Ted Csak azért vigyorgok, mert itt próbáltam egy kicsit a Pálinkásnak a péntek reggeli adminisztrációját elvégezni. Volt egy hallgató, aki azt kérdezte tőle, hogy... Hogy mi volt a 8 óra után hallott zeneszám címe, de volt egy másik hallgatok egy másik SMS-t írt, akkor véletlenül fölhívtam egy másik SMS-t, akinek elmondtam, hogy Mitch Miller játsz a Happy Days are here Again című számot, amit 8 óra után megszólal a klubrádióban péntek reggelenként. Volt egy kis elmondás, na mindegy. A lényeg az, hogy beértem ide. És azon gondolkoztam, miközben két dolgon gondolkoztam. Egy. Ilyen hűségben mit csinálnak az emberek? Tehát, hogy miért mennek tömött sorokban a városban, miért van tele a busz, és hova, ki hova megy? Tehát miért nem ül otthon, Hallgatja a rádiót, és azt mondja, hogy na, tárcsázom a 2407953-at, vagy a 2406953-at, hogy elmeséljem Pancsnödödet Miklósnak, az önök alázatos narrátorának, hogy mi is az Bakelithez kapcsolódó első élményem, honnan és miként szereztem be ezeket a lemezeket, hogy vágtak át, hogy húztak le, hogy adtak Pól Anka helyet, helyett Komárlászló. Belített a múzeum körúton. Tehát ez a téma, mert hogy múlt héten, amikor ezt feldobtam, akkor rengeteg hallgató kimaradt a műsorból, és hogy jövök én ahhoz, hogy anélkül, hogy meghallgattam volna őket, kicenzúrázzam, zárójel szerkezzem őket. Tehát azt gondoltam, hogy ma folytatjuk a lemezbörz helyett a poptarisznyát, vagy nem is tudom, hogy, hogy hívják ezt a műsort, Annul Budapestnek természetesen. Bakelitországnak országnak neveztük el, talán el is készült egy fénykép, amit Selmec már elhelyezett a az internet világhálón, ezért is mondom, hogy mindenféleképp keresték az Annó Budapest Facebook-odalát, és lájkolják a, az oldalt, mert máskömmel elaltatják. A túlsó végén pedig, ha minden, minden úgy van, ahogy én szeretném, itt van Ligeti Nagy Tamás, a Volt magazin alapító, egyik alapító főszerkesztője. Ami volt magazinról lehet tudni az hogy egy popkulturális magazin volt, nagyon sok lemezt mutatott be, Zárójel, én magam is írtam oda lemezkritikát, még amikor ez létezett, ez az újság, és arról szeretnék a Tamással beszélni, hogy te honnan szereztétek be a lemezeket? Hello! Szia Miklós, üdvözlöm a hallgatókat! Hát a lemezeket honnan szereztünk be, mint bárki más. Hát ez is volt a cegléd, hát a legalábbis amikor én szereztem be, akkor még működött a ceglédi fél. Akkor most a cegléd állj, állj, állj, állj Tamás, fél. állj! Oda mentem a, a, a Rákóczi utca 80-ba, pizzafutának hazudtam magamat, és beengedtek az egyik kaputelefonnal, és hátra mentem az épület udvarába, és ott nézelődtem, hogy vajon melyik lehetett ott, mert ott van egy antikvárium most, meg van egy ez az amaz az udvarban, de hogy próbáltam kideríteni, hogy vajon melyik lehetett a ceglédi üzlet és akkor az egyik ablakon bekiabáltam helló, jó napot kívánok készcsókom, Pank Miklós vagyok, riporter, megmondaná, hogy hol dolgozott a cegli, de a 70 es években, azt mondja, ú, az nagyon-nagyon régen volt, de hogy ott a baloldali sarokban, tehát ahogy szembeállunk a kapuval, a baloldalon a végében volt az üzlet. Igen, így. Ez egy nagyon kis üzlet volt, viszont a, a lemezválaszték, az káprázatosnak nevezhető. Körülbelül tíz darab hanglemezről beszéltünk. <gül> ismert, de ez a tíz hanglemez, ez a tíz legjobb hanglemez volt a világon, legalábbis nekünk akkor. Jó, voltam az első lemezen. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor valamit keresel, akkor a legjobbat kapod meg. moziban, uh -huh. a moziba, Tiszában, vagy a Honvédban mellette nem biztos, hogy azok a filmek mentek, de a hanglemez, amit a kezedbe vettél, annak pontosan olyan szaga volt, amit e, Németországban, Angliában, vagy én nem tudom, hol kinyomtak. Én ott vásároltam a, a, az első ezt, egy Jimi Hendrix lemezt 300 forintba került, ami brutális ár. Elhozhattam volna 70 ér a másolatot, amit valamiféle Röntgenlemez. Ólom, ólom, ólom alapú anyagra préselte ki hanglemezkrész egyébként. Miklós, nem olyan nehéz dolog, mint azt elképzeled. Tehát, hogyha megvan a, a zajnak a sűrűség és a nyomásnak a magassága meg a mélység, akkor szinte bármilyen tájra présel ez hanglemez. Pontosan ez a varázsa, akár egy tányérra is, hogyha az meg főképpen munkálod meg, és ez fantasztikus élmény volt. Én nem akarom elmondani a hallgatóknak, hogy az, az, az milyen dolog volt, hogy a 67-es busszal 13 kilométert utazó hazavittem ezt a hanglemezt, és feltettem a Tesla márkájú lemezjátszomra, ugye ez nem reklámhely meg? Nem, nem, nem, nem, nem, Tesla nem, nem de Létezik, csak nem hanglemeznek hívják, hanem egy közlekedési eszköznek, aminek valójában azon kívül, hogy Tesla szinte semmi érte. Igen. És, és, nem a lemezjátszóról nevezték el, azt hiszem, az autót. Kösik? Nem a lemezjátszóról nevezték el az autót. Nem, nem, hanem fordítva sem. Ugyanakkor én, én, én, én már magnós voltam, tehát a körben bizonyos dalok és lemezek elérhetők voltak. De a hanglemez az egy teljesen más ügy. Tehát még egyszer mondom, annak szaga van, annak tömege van az valamilyen módon megjelen, Nem véletlen egyébként, hogy ilyen népszerű most újra a Bakelit lemez, vagy a, vagy a vinil lemez. Ez pontosan megjeleníti azt a hangulatot, amit annak idején ez a kultúra képviselt. Fantasztikus élmény volt, és ezt a fantasztikus élményt át lehet akár most is élni, amikor például az ember Budapesten, vagy nem Budapesten, mert sok-sok nem Budapesti városban is vannak hanglemezőszék. A hanglemezeiket egymás között cserélő, nem is tudom, hogy mondjam, modern zombik, ezeket, a, ezeket az albumokat megveszik, vagy inkább elcserélik egymással. És még mindig találsz, vagy találnak benne olyat, amit amikor megjelent, nem vettek észre. Igen, ez a hanglemez varázsa. De hogy azok a hanglemezek, amiket most beszerzünk, azok már nem olyanok, hogy, hogy recsegnek, ropognak, és ugrik a tű rajtuk akkor recsegnek, ropognak, meg lehet mindent tenni. Ugye az emberek mossák, ami tilos. A hanglemez minden fóliákba rakják, amitől elektrosztatikussággal töltődik fel, és akkor egy picikét dolgozza a port. Persze, hát azért azt így nem mondanám, hogy a hanglemez varázsa a sercegésében, a recegésében és a kattogásában van. Tehát én például magam részelem, nekem van egy, egy krimlemezem, ami egy egy eredeti kiadás és a Fresh Cream címet viseli, uh -huh. és miután meglehetősen koros darab, tehát olyan, mint ez a kabát, amit felveszel, és, és már benne vannak azok az élőlények, amiket soha nem kívántál, de most megadja a szagát, meg a bukéját. Nem szeretem, amikor, amikor a, az egyik dal egy picit kattan, és, és úgy folytatódik. Tehát azért a hanglemez varázsai között szerintem a, a, a lényegtelenek közé tartozik az, hogy serceg és, és uh -huh. az, az viszont a lényegek közé tartozik, hogy amikor kiemeled abból a papírtokból, vagy abból a gondosan levágott műanyagtókból, amiből tartod, akkor, akkor az az elektromosság, az így, így átfut rajtad, mert tényleg az történik, hogy ott az elektrosztatikus feltöltés az úgy átmegy a szőszetedbe. A ceglét már, már szóba hoztuk, de mondjuk a múzeum körúton te jártál? Nem akarom ezt így elmondani, mert ugye a sok partizán effektusba mennénk bele, én alapítója voltam a múzeum körülti maffiának. Na ne, ne de én, én nem hülyeskedek, ez pontosan így van. Tehát Kabát, Jani, Tojás, Zsiráf, és Jó Magam, természetesen... Ez nem nagyon nem jó DJ nevek, vagyok. bár nem tudom, hogy kikről beszélsz. Hát nézd meg a nyilvántartást, és akkor ott, ott biztos találkozol ilyenekkel. Tojásról nem, sejtem, hogy Vértes György fotoművész. Igen, igen, igen, de még egyszer mondom, hogy ennek a maffiának, a társaságnak a legtetején egészen más fiúk helyezkedtek el. Mi megfigyelők és követők voltunk, akiknek miután újságnál dolgoztunk, talán a az átlagnál komolyabb uh, informális háttere volt arról, hogy mi jelenik meg. Értem. Nem tudom, hogy a hallgatók tudják, hogy, hogy a 70-es évek végén, vagy a 80-as évek elején nem internet volt, hanem ARPANET, de az is a, inkább az amerikai elhárítási központban. De valamilyen módon mégis sok tudomást szereztünk arról, hogy most a nem tudom én kinek, a jövő héten pedig annak remez érkezik, és akkor megvoltak azok a csatornák, amiket... Nézd, nem, ugye van New, az, hogy Musical meg... New Musical de, Express. New Musical Express Rolling Stone. Az is bekerült. Nekem megvan az a száma, mert az 1967-es kis stadionbeli koncertbe számoló szól. Nem is tudtuk, hogy akkor a kis stadion... Ki Még, akkor akkor Manfredman? De ugye én az első lemez 1972-es Alex a Szenzational Alex Harvey band elemez, uh -huh. Next címet viseli, és uh, egy új teményem fértődők őrszöld darabja, adtam át uh, a téh zenei szerkesztőtök. Göcei Zsuzsának. Zsuzsának, aki ezt óriási meglepetésemre, és ugye minden családban járt a rádió és televízió is állt. Igen. És ott Gö Göcei Zsuzsa egészen pontosan dokumentálta azt, hogy a mostani szombati lemezbörze helyett adásban a következő albumot fogom lejárni. Ina Iron butternet. Butterfly. Például, igen, igen, igen. Úgyhogy ez egy szerintem nagyon jó társaság volt, és azt én mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy soha nem a bevétel motiválta, hanem ha nem. szóval lehetett beszélgetni arról, hogy miről maradunk le, hogyha nincs nálunk egy-két album, mondjuk Jugoszláviából, vagy KZ-től, akinek amerikai rokonai meglehető küldték a lemezeket Európában, és ezeket Zsé, aki volt egyébként meg is kapta. És nem azért adta el, mert neki bevételre volt szüksége, hanem mindenki tudta, hogy a 20. Next című album bizony Zsolt ő tulajdona volt, és ő tette lehetővé, hogy meghallgathassuk, mondjuk egy polidorki adáson. És honnan tudták a, a, a fileknek hívják azokat az embereket, akik lemezeket hallgatnak? Talán, de lehet, hogy nem. Szóval, hogy honnan tudták, hogy kihez kell odalépni a múzeum körúton? Hát, Tehát volt egy titkos hónap alatt egy ö, lemez... Ö, ö, ö, ö, ö, Semmiféleképpen nem mentek be a Kodály Zoltán volt voltban, mert, mert ott egy nagyon-nagyon felkészült munkatárs ült, de nem rendelkezett azokkal, a ezekkel, amelyek a múzeumkörút előtt és az átjáróházat sűrű használó fiatal emberek rendelkeztek. Érdekesek voltak a fazonok, tehát jé, nem akarom máshogy mondani, okay. úgy nézett ki, mint a frízenekarból zenekarból a Pol Koszov derékigérő haja volt. Kabát ö, ö, pedig azért volt kabát, mert a hanglemezeket egy bokaigérő kabát alatt tartotta. Té azért volt tojás, mert ö, nagy dumás volt, és nagyon-nagyon jól tudta, hogy ö, egyrészt kihez kell oda menni, uh -huh. és, és hogyha... Valaki ez odamegy, akkor az a lemez, amit éppen a hónalá tart, az miért, uh, miről szól, miért kell, miért lehet megvásárolni, és miért fontos, hogy, hogy megvett. Tehát ezeket, a, ezeket az embereket a rendőrök is ismerték egyébként. Néha odajöttek, személyi igazolványt kérek, mit tetszik itt csinálni. Köszönöm, semmit. Természetesen, hám semmit uh, nem csinálok itt. Valamennyiünknek azt hiszem, valamennyinek volt valamiféle munkahelye, tehát még abba sem mm tudtak -hmm. belekötni. Egyetlen egy e, e, embert vittek el, szerintem a lemezbőrzekőben 8-10 évig működött a múzeum körúton, méghozzá mm -hmm. az Ákabát e, nevű fiatalembert, aki egyébként szakálas is volt, nála meglehetősen sok hanglemeszt találtak. Nem tudom, hogy ezeket visszakapta, vagy nem, én bízom benne, hogy igen, és ezek a, a, a mostani lemezbőrzéken lehet, hogy valamilyen titokzatos asztalon. Fel is Magyarul, nem szerint, szó... Magyarul nem arról volt szó, mindenki. Magyarul nem arról volt szó, hogy könnyű és gyors haszonra próbáltak emberek szertenni, hanem effektíve egy ilyen szamizdat vállalkozás volt, kultúrát próbáltak terjeszteni. E, Némény 15 e, e, Kérdésedre igazából a hallgatóknak válaszolok. Én a hanglemez gyűjteményemre, amit körülbelül három alkalommal frissítettem fel, adtam. Cseréltem vissza, és vásároltam meg, csak ráfizettem. De az élményre, arra soha. Tehát ez nem úgy működik, hogy a, hogy a hanglemezből, a hanglemez kiadókon, vagy a, a multinacionális zeneipar ipar kiadóink kívül bárki keresni tud. Ez nekünk nem egy termék a hanglemez, hanem egy dolog, amit, a kultúra amit biztos, hogy el tudod képzelni a az életedet, vagy el tudod képzelni, de nem olyan jó. Igen, igen, igen, igen. igen. Azért mondom, hogy a talán a kultúra volt ez. Hát hogyha kultúrának nevezzük azt, hogy hosszú hajú férfiak berúgva volt játszanak. Az nem, az szabásértés. Én, értése. én annak nevezem. Ma már azt hiszem, hogy a berúgás is gyors és tervezett. Akkor nem biztos, hogy uh -huh. volt. Az valamiféle folyamatnak a folyamatnak a része volt, ami aztán így ráprés ezekre a fantasztikus dolgokra. És le, akár nevezhetünk, ha került Segíts nekem, mert vidéki fiatalember vagyok, tehát én nem jártam múzeum körült, nem ezt vásárolni, hanem amikor egyszer először becsúsztak Szentes városából a fővárosba, akkor elkullogtam a nyugati pályadvartól nem messze lévő hát valamelyik fonográft a Tag tulajdonában lévő hmm. lemezboltba, volt, ahol megvásároltam a, a, a Dorsz vonatkozóalbumát, egy Bob Merlit, és talán hát még valami pszichedelikus proghülyeséget. Hát meg is magad, igen. csináltad. De hogy ők hogy tehetik azt meg, amit ti legalább csináltatok a múzeum körúton? Fogalmam sincs. Bozsic hogy tehette meg, hogy egy butikot működtetett a Váci Hát hogy ő, ő volt a, a, a Fogu, tagja. Fogu, az orány csapattagja. A haritalán. Igen, igen, igen. A német viszont a fonográf nevű aranycsapatnak volt Aha. a tagja. Ugye azért akkor már, amikor ő elkezdte ezt a, ezt a boltot, akkor a kisipar szektor már nem azt mondom, hogy, hogy elérhetetlen volt hanem megközelíthető volt. Tehát, hogyha ügyesen, ugye az oszi először is hangemezboltként adta el ezt az, ö, hang, ö, el ezt az üzletet. Uh -huh. Azért az jó, hogyha a rock and roll játszó emberek hozzájuknak a hangszerekhez, nem? Tehát igen, az, az mindenféleképp a barát, fontos, a, igen. Tehát mondjuk a kohásznak is kell valamiféle érc, amivel így ö, ö, tud dolgozni. És ő, ő azzal indította a boltot, és ott tényleg nagyon-nagyon jó lemezeket lehetett kapni. De hát ez kellett, ez az a, az a fantasztikus háttér, ami uh, Németországban, nem akarom elmondani, hogy kik hozták szám, be, be nekik ezeket. Természetesen, de, de elmondom, miért nem mondanám el, hiszen <gül> az, omega, az omega zenekar, például az omega zenekar tagjai, és nem, hidd el, hogy nem pénzért, vagy, vagy a hallgatók higgyék Ugyan meg an abban az időben Németországban készített hanglemezfelvételeket, hozzáfértek a Belafonnál és a nem tudom milyen cégek a kitűnő minőségű hanglemezekhez, sok szemét is volt össze, de hát a, azért a pózen arról szó, hogy a, a, a, a szemetet meg a, a baromi jó dolgokat ilyen, a hallgató el tudja egymástól választani, és ott voltak a lemezek, és meg lehetett vásárolni. És volt voltak a plakátok, és a dorsz plakátok igen, is. Igen, igen, Emlékszem, igen, hogy ott igen, vásároltam igen, meg, és, és nagyon büszkén mentem haza. Érdemes volt belépni, anélkül is, hogy vásárolt. Igen, Én igen. Meg biztos a hallgatók is vettek már a kezükbe egy plakátot, vagy egy lemez, vagy egy könyvet. Ennek tényleg szaga volt, és ez a szaga ez nem, abból a, nem ebből az országból származott, hanem egy olyan országból, hogy ezt így megcsinálták. Ahol szabad volt. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy velünk voltál, és megosztottad a, a mafiáról szóló emlékeidet, viszont hallásra. Nem, nem ez marad meg. Nem semmiféleképp. Viszont Szerusz! ciao. 2407953, mert 24 a erős kezdés után folytatódjék ugyanilyen erősen a műsor. Az Annó Budapest egy kicsit folytatja a Lemez Bőrzelje című múlt héten elkezdett műsorát. Arról beszélgetünk itt a kedves hallgatókkal, hogy honnan és miként szereztek be lemezeket, milyen emlékeik fűződnek a bakelitekhez, ami természetesen nem bakelit volt, hiszen vinél volt. A bakelitből lehetett telefonkagylót csinálni, meg fogantyút, lemezt meg soha halló hát jó hallgatni önöket egy komplex kultúrát. <gül> nagyon megtisztelő. szerintem a Tamás az nagyot alakított, jó, de hát... Ne, ne, ne, ne, ne, ne. de amikor azon gondolkoztam, hogy, hogy, mert ugye amúgykor is hallgattam a műsrát, utoljára a Kalefel kapcsolatban váltottunk egy pársból, tehát szóval nagy okoz személy szerint nekem is, és ez biztos sok embernek, én... Most konkrétumokról beszéljük, mert van egy barátom, aki azt mondta, hogy beszélni és sok mindent lehet, de akkor konkrétan nézzük a tényeket, a tárgyakat. Okay. Tehát én 6 órája, 5 órája hallgattam a Revox B77-esemön, akkor a Nogoton csöves rádión, a felősítőn és olyan összerakott, amit a Bese Attila rakott hangszoron, amilyen üveggyöngyökkel van kirapva, hogy a tehetetlenségét kiegyensúlyozza a hangnak, tehát én ilyen búzi vagyok, és eszembe jutott, és, és nagyon nagy a 70-es évek, és az egyébként korszakváltás volt minden szempontból, és ez a zene, nem csak én mondom, nagyon sokan mondják, hogy ez a zene ez segítette azt a fajta változást, ami de következett és hát itt beszélhetek például, hogy jut el például az ember a, a bakenit lemezik. Hát először hallgatja a rádiót, ugye hallgatta a csekét, igen. Akkor utána fölrakott egy bazinagy euh, antennát a tetőre, összeszedett valahonnan a szemédből, vagy valahonnan egy csöves rádiót, ami baromi érzékeny, egy mikro volt érzékenységű, és akkor hallgatta az ődrejt. Akkor utána ugye hallgatta a zenét, és akkor euh, kezdett barátkozni euh, a zenével, és próbált utána járni, hogy honnan lehet bakeritlemezeket behozni. Hát ez is egy fantasztikus történet volt, és utána, hogyha megvannak a bakeritlemezek, akkor hogy lehet, mondjuk egy lemeze van, egy-két-három nagyon jó szám, hogy lehet ezt magon másolni, és akkor jöttek ugye a régi tesla akkor utána az uero akkor utána ugye amiről beszéltem a Revox uh -huh. 77-es, stb. Stb. stb. stb. akkor jött a Darvas Laci, a Werner Petyönek a hifi magazinja, akkor ezeket az eszközöket be kellett hozni, a lemezeket be kellett hozni, akkor volt egy fantasztikus, intelligens szakértő, a Csalavilmos bácsi, az Andrási út kereszteződésénél, a Vazirika mellett volt a kis boltja, uh -huh. és ő, ő volt a szakértője, hogyha bárki bármit behozott, hogy az mennyit ér a vámosok felé, akkor közben az ember, ugye a barátai följelentették néha-néha, akkor be kellett menni a rendőrségre a vámpapírokra, szóval egy, egy, egy, egy fantasztikus, érdekes kor volt, és akkor beszéljünk még arról is, hogy az ember akkor egyre jobb ilyen technikai dolgokra akart szerteni, és akkor a Majakovszki utcába a mostani Rajklászló utcába bement a... Binamányba. Nem, nem, nem, a Majakovszki az nem Rajklászló most, hanem... Hívettem? Uh, hanem, ja, uh, igen, igen, igen, uh, király a... hívják. Ja, bocsánat, igen, igen, bocsánat, igen, igen, igaz, van király és ott rengeteg gépet hoztak be, berendezést ott meg lehetett hallgatni, és hát olyan zseniális emberek voltak az logok, mint a, falut, a falusi anti, a tücsi, stb. stb. Uh -huh. Tehát rengeteg, rengeteg élmény, ami előjön az embervel és akkor amiről beszélgettek. Ez egy állati nehéz dolog, mert ugye most uh, egy kis kitérő. Tehát a világbüroda bukásához a pénztőke koncentráció, centralizáció vezetett el. Tehát a, a Rómától kezdve végig, amiről csak beszélünk, és mi mozgatja az embereket a pénz, a profit. Na most mi történik a Bakelittel most? Hát az a gond, hogy uh, nem eredeti uh, magamról veszik le, hanem uh, CD-re uh -huh. és ezek butítva vannak. Tehát amikor megnézi az ember, hogy marha meg lesz most, uh -huh. arra rá van írva három betű, és abból lehet kitalálni, hogy eredeti szalagról, vagy másik CD-ről, vagy hogy rakták össze, és ezek általában a sáv vágottak. Melyik az a három betű? betű? Bocsásson reméde. meg, hogy egy kicsit olyan Igen. legyek, mint az uh, uh, a Edda együttes énekesen, hogy mi az az öt betű? Ja nem, négy. Szóval, hogy Edda, de hogy, hogy mi az a három betű? Hát azzal jelölik, hogy digitális technikával vették Aha. föl, ami már uh, igazából uh, tehát át nem, a, nem az eredeti bakelitről, vagy az eredeti szalagról, amiről a bakelitet készítették régen, értem, értem, át a hanganyagot, hanem valahonnan lekopintották, de sokkal gyengébb minőségű. Értem. Tehát olyan 15.000 Hz-nél azt hiszem vágják ezeket már. Uh -huh. Ezeket az új. Tehát 20 tól 20-ig megy a hifi, tehát 20 Hz-től 20.000 Hz-ig, és ezek eléggé vágottak. De az áruk az nem vágott, az, az elég kemény. Értem, értem, ezt nem tudtam. Na most rengeteg CD-m is van, na most a CD-nél, pedig az a, az a nagy uh, probléma, hogy amikkel lejátszuk, az valamilyen módon uh, Zseniknek uh, a hangot puhává kell tenni látja. Mert általában ezek a CD-lejátszók nagyon keményé teszik a hangot. Én ebbe fektettem elég sok hmm. energiát, hogy ezt elérjem. Magyarul pénzt. Igen. És kapcsolatot. Mert... Hát mert meg kell ismerni azokat az embereket, akik vajtfűlőek. Tehát ja. említettem arvasról, a darvasról, a Tehát az akil, nem elég, akil, hogy elmegyek a, a high-end és ott név egy kártyát cserélek bárkivel? Hát ha beleütközhet például a besébe, ha beleütközhet, ő, ő nem mindent tud. De az a gond, hogy itt is ugye a pénz mozgat mindenkit. És hát ez olyan, mint a disznók és a kukorica vagy a búza. Vagy a gyöngy. Tehát, vagy a gyöngy. A disztokra disztokra szokták. azt szokták. Na, még egyszer gratulálok, ha bármi kérdése van, én tényleg nagyon régi hitviződő vagyok, szerettem szeretem a zenét, és minden evő vagyok. Emlékszik az első lemezire? A... Emlékszik az első lemezre, amit megvásárolt? Hát az természetesen az a Bitlis. Miért? A -mester. Uh, Hát a Bitlis adott talán ott azt az életérzést, ami, ami aminek a változásait később azért úgy láttuk magunkon és a korunkon is, a politikán, gazdaságban, társadalban. Ismert egyszer a beatles és a Rolling Stones? Hát a Rolling Stones annyira nem szerettem. Ö, szeretem több számokat, a Rolling Stones nekem egy kicsit kemény. Uh -huh. Tehát azok, amiről ön is beszélt a Dorsztól kezdve végig, hát ez egy csodálatos világ. Igen. Csodálatos világ. És hol vettem vette meg a mestert? Egy barátomtól a szomszédban lakott, Aha. én ott álltam rá egyébként, akkor kezdtem el egyre jobb magnokat is venni, mert ő beszerezte a lemezeket, és akkor fölövett szalagra, a utána én egy szar vettem, mm. átvettem, akkor jobb magnót vettem, még jobb lett a történet, és akkor én is apámat megkértem, hogy hozzon külföldből nagyon jó lemezeket, és akkor lehetett cserélni. Igen. Tehát akkor magyarul itt ez a dohú adok hogy adjál. És a a, a családjába mehet? Megfogott. Ez egy, ez egy, ez egy szentés. Én annyira ez tudtam, szentés, igen. És a Torensz lemezjátszó, igen, és a Pickering Pickup. és, Á, és uh, borzas, borzasztó társaság, Ugyan? igen, tehát egyszer rendben, Egyszer Azért voltam egy ismerősömnél. Egyszer voltam egy ismerősömnél, ahol láttam egy ilyen nagyon furcsa szerkezetet, amin így világítottak ilyen csövek, és akkor az kiderült, hogy az egy erősítő, amihez egy speciális lemezjátszó van kötve, és akkor mondták, hogy öt méterrel közelebb nem menjek hozzá, és akkor azt mondtam, hogy jó, benne vagytok normálisak, de egyébként normálisak, csak egy kicsit nekem ez mások. Bár, a túlzások embere vagyok. megcsinálni, hogy próbákat végeztünk, hogy például beraktuk a lemez alá, mit tudom, én valami olyan anyagot, amitől másképp szólt, és Aha. mindenki megesküdött, hogy, hogy másképp szól. És akkor teszteket végeztünk, és amit el tud képzelni. Szép szóval. társaság, köszönöm szépen, de Égen, hogy nem, nem tartozom között. Én is nem áldja meg. Viszont hallása. 24 -07 de 24 egy nagyon furcsa és érdekes világba kalózolt el bennünket a kedves hallgató, valóban, akik ilyen több millió forintos cuccokon hallgatnak zenéket. Én mindig beértem a... Jó, ez, igénytelen vagyok. Ez velem a baj. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Hát nem tudom, mennyire jól hallható. Abszolút jó, abszolút jól, jól hallom, mint uram. Lehet hallani, ugye? Persze, tökéletesen. Jó, tehát én mutatkozom a Radiános Kispest, hogy a szenteshez képest belőjük itt a szociokulturális környezetet. Az már ugyanaz. Akkor kintemek őszintén erről bocsátani, hogy eh, hát gyerekkoromban állandóan egy Philips rádió szólt uh -huh. éjjel nappal nálunk otthon. Az jó. És hát ugye az ön közép és rövid hullám volt, tehát aztán értemszerűen kamas koromban a Luxemburg, Szabad Európa, meg hát idővel ugye a Komját is, mint ilyen ellenpólus megjelent, és igyekezett követni itt az eseményeket. Tehát tulajdonképpen így kezdtem hallgatni mindenfélét, de valóban nekem klasszikus népzenéig minden. Mm -hmm. Gregorián kórusok és így tovább. Na most még egy dolgot előre, bocsánja, és a zenében viszont, megmondom őszintén, a pankokat hadd, gyakorlók egy kis enyhe kritikát. Inkább társadalmi jelenségnek tartottam, de nem zenének. Tehát a pank műfajból én gyakorlatilag semmit nem, hát belehallgattam. Na, ne vicceljem már! Ez lett a véleményem, tehát társadalmi jelenségnek Jó, Jó. Én, Én jel is azt gondolom, jelen. hogy a punk nagyon sok eh, eh, borzalmas dolgot szült, de hát azért a, a, a Clash, a Polis, a Ramons... Eh... Hát a Polis nem kifejezett... Na, min, min? A, a Polis ugye azért zenészekből látná, most bocsánat, hogy kérek, hogy ezt mondom. A Ramons nem is, a is zenészekből bántani, Hanem a heavy metal, <laughs> és a diszkónak ez a, hogy mondjam, ilyen nem fogok magával vitatkozni, érkező. de elfogadom azt, hogy a Pank valóban társadalmi jelenség volt, igen. Jó, a, a, két, tehát, a, ha úgy veszik hogy a polisz, ugye a határ ott indult valahol, de én inkább új hullámosnak mondanám. Jó legyen. A Dire Street annak idején. Dire a Dire street nem a... volt új hullám, a Dire Street az kopintott mindent, honnan. Elég saját GG-ként gitárjátékát lenyúltak, Knopfler igen, és kész. De, tehát ja, akkor magára az alapkérdése válaszok, Jó. az is érdekes lesz. Illetve még egyet szerettem fölidézni, hogy ugye, ahogy itt most az új archívum fölállt, akkor Aha. én betelefonáltam és reklamáltam a régi archívumot, például az addig Jómi Kádárét, ja, ja, ja. ahol mi már beszéltünk egymással, amikor az NDK turisták kiengedése fal Igen emlegettem Dohár Pétert és Verasztó Lajost, ugye a Dover nyelviskola alapítóit, munkás otthon, Emlékszem rá. ahol ugye hát óriási löketet kaptam az angol tanításba, és stb. stb. Talán így még emlékszik rá, Hát, talán csak maradt valami az archívumból, mert most előhalástak a vasárnapi újságban a szegény Horváth Tádámmal kapcsolatban, ami régi felvétel. Na mindegy. Elmondom, hogy mi van az addig jó Archívumával. Valamikor tíz évvel ezelőtt Vörös Miksa, aki akkoriban a Pécsi Tudomány dolgozott, ő elkérte a rádiótól az Addigyó Archívumát. Tehát megvan 2000, 3-4-től. 2006-ig a, a, az összes adás nálam van e, CD-n. De hogy a pajtásaim, akik, e, akik egyébként az Anno Budapest archívumát gondozzák, hát nincsenek arra felkészülve, hogy most e, nagyjából 2000 órát felpakoljanak a, az internetre. De, de, de az a terv, hogy az Anno Budapest oldalán megjelenjenek a, a régi, e, régi addig jó, mik Kádár élek, időnként belehallgatok, és tökéletes műsornak tartom. Kérdekes. Na most akkor válaszok a konkrét kérdésre is. Tehát miután nekem egy ilyen előzményem volt, hogy rádióhallgatás, aztán egy Tesla szalagos, kétsávos, egysebességes magnó, ahol eléggé tájékozott lettem, mert itt lehet, hogy a Göcse pontos részleteket is ismeri. Apám lecserélte ezt a rádiót egy videotonra, ahol csak középhullám és URH volt. Uh -huh. Na most olyan 68 táján, hát az URH-n ugye gyakorlatilag nem volt semmi. Olyan tennák, olyan francia meg csehszlovák, nem tudom, miket lehetett fogni. És akkor idegességemben, hogy valamit hátha találok, tekergettem, és megtaláltam a magyar rádió sztereó kísérleti adását. Uh -huh ahol csodálatos dolgokat vettem föl, például a szelid motorosok zenéjét, körülbelül akkor, amikor kint bemutatták a filmet, és mondjuk két év múlva ért ide nagyjából, mikor elmentem a moziba, első képek, és akkor rájöttem, hogy hoppá, a zene nekem már megvan. Na most így ilyen előzmények után, hát érettség után egy évig dolgoztam, uh -huh. és akkor fölvettek a külkerfős áruforgalmi karára. Hát ahogy tobzottunk a lemezekbe, mert nyilván ott a külkeres apukák, anyukák, családok, a Pink Floyd az Atomszívű anya, ugye a legeléző tehénnel, Jeff Rotassa, minden volt a az világon. nagyon jó, igen. Azonban mi hárman voltunk nagyon jó barátok az elején, a Fodor Pista, aki sásdra került a diplomotán nyújt tenyésztőnek, uh -huh mert korán ősült, és anyagilag az volt neki a legjövedelmezőbb. Hagenburg Péter, aki a jótom disszidálta Amerikába. Én meg aztán letértem a pályáról időközben, de ez egy másik kérdés. A Fodor Pista barátom bejáratos volt a csehszlovák kultúra Igen. Tehát Életem első lemeze, még közvetlenül az előtt, hogy egy ilyen csehszlovák lemezjátszót vettem, itt fadoboz volt a hangfal, amit úgy rá lehetett kapcsolni, és akkor ilyen táska... Igen, igen, légy, emlékszem így, rá. De egész jó volt a maga nemében. Tehát volt a CBS és a Suprafon, még szerintem az események előtt kötöttek egy gondolom legalább 5 éves szerződést, aminek alapján a Suprafon ilyen válogatásokat adott ki. Tehát az első lemez, amit azt hiszem a Pista 90 forintért vette és 100 ért vette meg tőle, ez a Simon és Garfunkel válogatás volt, ami szenzációs, tehát a minőség is, uh -huh. például for Emily, whenever I may find her, stb. természetesen. Jó minőségben, csak ez egy ilyen véletlenszerűen összevágott valami volt. Értem. Ugyanígy volt Bob Dylan, uh -huh. Donovan, és így tovább. Nem is tudtam. És akkor itt most ismételhetném ugye a Ceglédit, a uh -huh. Múzeum körút, stb. az emberi idővel ezeket megismerte, vagy például a Pink Floyd-tól a fal. Valahogy kiszivárgott, hogy ugye az írók boltja mellett most is van egy kis zenei könyves volt, Tehát, hogy ott lesz. Uh -huh. Ezt valahonnan megtudtam, sorba álltam, és kiváló minőségben ott megtudtam venni a Pink Floyd-t. 450 ér. Egyik korszakalkotó művét. Na most, Emlékszik hát, rá, hogy a... mennyiért? Emlékszik rá, hogy mennyire? Én azt mondom, hogy 450 hát, forint volt. Nem emlékszem, de ezek ilyen magyar elérhető magyar Aha. árak voltak. Tehát amit itt így aztán meg lehetett magyar hivatalos boltba venni, mm -hmm. az elérhető. Hát most elég kéne halásznom, lehet, hogy rá van írva, nem tudom. Lehet, de igen, lehet. Igen. Csak tudni kellett, mert egy korlátozott mennyiség volt, és egy pillanat elfogyott. Igen. A ceglédének még el is adtam, ami nekem úgy amúgy nem tetszett, mert apám azért úgy utazgathatott, akkor például az utolsó Jimi Hendrix, a Band of Gypsies, Cream, ilyeneket kértem, hogy hozzon, uh -huh. és hát akkor ezeket ugye rólam fölvették, én is fölvettem szalagra természetesen. És akkor így érdekes, csak így röviden sok minden elhangzott már, ugye én is lemaradtam az előző adásról. Uh -huh. Tehát, így akkor bejutottam például a bolgár kultúra boltjában is voltak dolgok. szlovák az szenzációs volt, a lengyel ugyanúgy. Végül még a pincébe csináltak egy külön kis ilyen lemezrészt. Aztán a szovjet kultúra még a Szemmelweis utcában. Igen. Például volt egy Jubi Forti szovjet <gül> kiadás. <gül> Igen, egy szíriodetjükkel volt ráírva. Szóval magyarul, aki tudta, hogy mit keres és hogy hol, Aha. az ilyen búvópataként egy csomó mindenhez hozzájuthatott, és akkor, hogy ne tartsam vissza mástól a szót, még egy utolsó, egy érdekességet, vagy talán két rövid dolgot Jó, még oké, rendben. A nagybátyám a fejezném be. A rövid az az, hogy ez olyan uh, 76 körül lehetett, hogy tudtuk, utólag kiderült, egy srác diszidálni akart, és felszámolt az egész hangtárát. Érthető, kaveta, igen, igen. Mindent. Aztán szerencsétlen bulgáriában elkapták, a jutott volna. <síthat> Szegény. Mindegy és akkor megvettem a lemez gyűjteményét, Aha. ahol hát voltak ilyen Led Zeppelin első játszva, meg tészt, koncert, montreux -ből az is játszva, és volt egy csomó csehszlovák és lengyel, ugye akkor még cseszlovákia volt, jazz rock. Uh -huh. Amit először olyan kicsit furcsákodva figyeltem, és belehallgattam, és egy óriási gyűjteményt halmoztam fel, tehát az SBB-től kezdve mindenféle. Hile. És akkor visszatérek a, a nagybátyára ami anyám idősebb bátyához uh -huh. kötődik, a Jani bácsihoz, Kispest. Hát itt eh, mi, hogy mondjam, költöztünk a nagymamám halál után, az, ahol most is vagyunk, többszörösen bővidgettük, építgettük, és a anyám két bátyát, hát ugye ki kellett fizetni. Uh -huh. Hát eléggé minden alapnékül ugrosztotta bele anyámat, apámat apám ebbe az építkezésbe, és a középső testve Sanyi bácsi nagyon rendes volt, mellénk költözünk ide, ő ráér, fizessük a Jani bácsit előbb. Na most így akkor 60-61-62 karácsonyai részletekbe kapta az örökségét. Még aztán apám egy meseszerű fordulattal, 62 karácsony előtt kitöltött egy négyes találatos lottót. <gül> van egy hugom, hogy ugye ez egy jellegzetes, hogy ők, a, anyám, apám, hugom, én hány évesek vagyunk, és az olyan nagymamám, aki előtte halt meg, hány éves lenne a nagymamám kivételben mindannyian bejöttünk, Igen. és akkor ugye nem halmozták így ilyen kicsit furcsa módon, hogy valaki valóban megkérdé a 4 milliárdot, vagy azt is elteszik valahova, hanem kifizették az összes nyereményt. Uh -huh. Akkor így apám most nem tudom, 94 vagy 96 ezer körülbelül valamit levontak. sok, sok, Ez sok. 15 évi teljes fizetése volt csont nélkül előre, miközben ő ekkor volt a 30 negyedik, 35. évében. Jól hangzik, mondom. igen. Anyám meg harminc. Most ebből a Jani bács, és ebben fejezem be, és a kicsit hosszú voltam, vett, hát a fiának Félig medig magának egy lemezjátszót. Ugye egy ilyen magyar uh -huh. lemezjátszó volt, és akkor az első lemezeket ott hallottam, ami nagyon érdekes volt, jó ízlése volt, akkor jártak ide ilyen latin-amerikai zenekarok. Igen, igen, igen. Nagyon igen. jó számomra. Los Indios Tabaharos, Los Indios Paraguayos, uh -huh. és így tovább. Akik ilyen nagy latin gitárzenét játszottak. Igen. Maria Elena és így tovább. Most a nagybátyámnak ebből egy gyűjteménye volt, és voltak, és ebben fejezem be, ilyen jellegzetes ilyen képeslapok, amin ilyen zene volt. Tehát például akkor épülhetett a berlini tévétorony, ami ez egy nagyon fülbemászó szakszofon zene volt, uh -huh. illetve aztán mit tudom én itt például a kisbencével az Echo zenekar nyert, ami nem tudom milyen, Salgó Fesztivált, Igen. ami amúgy egy Manfred-Menszám zenéjének volt a koplítása, és hozzá a kis Bence gyerekvers, például ez is megjelent ilyen ö, képes lapon. Uh -huh. Úgyhogy én nagyon gratulálok itt a munkásságához, most már azt kell, hogy mondjam. szóval Nem tudom, hogy mennyire lehetne ezt kitágítani, így a, a Gondom a legtöbben szalagos magnóval kezdték, akkor jöttek a lemez. Ez majd az is. Akkor gazetták, Majd meghirdem a Tesla az, ö, műsort. Egy olyan kultúrtörténeti korszak az én számomra, mm -hmm. ami azért úgy tűnik, hogy már elmúlt. Igen. Tehát ott a lemez borítóknak a szenzációs, például Pink Floyd. Vagy nem mondjak más, tehát... Hát remélem, hogy Pál Figyőri elő fog kerülni a mai műsorba, aki rengeteg magyar lemez borítóját tervezte. Igen, és a magyarok is, vagy igen. akár Six Nyan Vanda. Six a, igen, szóval, igen. Tehát itt maga a borító, a hang, és azért csak annyit talán egy optimista befejezés, hogy a 30 éves unoka öcsém, hát ő olyan gótikus rockot kedveli, ugye... Nekem is az a kedvencem. Ami, ami tőlem... <gül> Nem teljesen áttávol, kicsit távolabbán. Hát a gótika talán, de a rokkaz hát, kevésbé. És talán meg megalapító. Tehát az unok költségünk gyűjti, föltámadtak ezek a nevezett vakelit lemeznek, gyűjti, és hát talán lesz valami folytatás. azért legyünk őszintik aki úr is pank volt, de ezzel befejeztem most az erről szóló eszmecserét viszont hallásra. 24 illetve 24 lemezbörze helyett Poptarisznya, Budapestben, Bakelitország. Halló, jó napot kívánok! Igen, jó napot kívánok, szervusztok! <gül> Emlegeted, samár hamar megjelenik. Ezt hogy csináltad, Gyuri, so, hogy adásba buritónk, kerültél, miközben buritónk. a borító kerültek szóba? Igen, mert itt vannak ezen... Szinkronicitás, egy, ö, ezt a szót Varga, kerestem. Varga nevezettük kitűnő grafikus a 60-as évekből, 50-es, 60-as, 70-es évekből, aki csináltad akkori középméretű, ám de 33 egyharmados sebességű, hosszajátszó, ugye nem törékenyelti borítóit, hát ilyen tázzalokkal, mint a rumbák voltak, főleg szememben néz, lassú tázzal, barancnyilás idején, ugye lehetek én. Ez mind-mind tabányi, vagy Taványi Mihálynak a zenekarával voltak felvételt. Hát ezeket láttam gyerekkoromban. Aztán később a, a led és a, és a Gitback volt, azt hiszem a Gitback. Nem, a Dollar mint Audio és a Gitback volt, amit a bátyja megszerzett kis lemezen. Uh -huh. Annak a borítóját nézegettem, persze hallgattuk, és máig megvan az a Philips. 78-ban vásárolt, Belgrádban vásárolt, Philips sasszém, ami ugye tudjuk, az szakértők tudják, hogy a Sassé az jobban az erősítő, az kívül kell, hogy legyen, és még tisztább volt a hangzás. Uh -huh. Hát a, Soha... a Sassé az csak egy lemez játszó magyarul? Az csak egy játszó, igen, nem volt benne erősítő uh -huh. Na és, és aztán. Persze én is Jugoszláviában jár, tanultam, nem én, hanem én tanultam Jugoszláviában egyetemen, egy két-két és persze, hogy ott vettem meg a, hát akkor a koromnak megfelelő jazzlemezek, főleg jazz és jazz rock, de ilyen Gyuri is, sakci, tudjam, a visnut a Shakti, az a John McLaughlinnak, az, az indiások. A Gyuri a pedig, a pedig a szex and szendrak, a... A Gyuri pedig a Sex and Drugs and Roll Drug and Drug, hát az gyönyörű, meg a, a Madness, meg a Strange Lords. A Strange Lords nekem nehezen hozzáférhető volt lemezen, pedig most is a, a, a Youtube-ban rengeteg A Golden Brown. Hát a Weather Report és a Kizseredzenéket, meg az összes jazz, amit más dévézeket vettem, Szóvalgrádba, Jugoton és Rádió Televízió Beograd. Mm -hmm. Érdekes volt a gyomdásként vagy grafikusként nézni, hogy ők egyszerűen a sziik az a lopset film a montirolt filmek kikaparták <gül> a, a, a, az amerikai vagy, a, vagy az indiai, lopott, hát Nagyon is a hogy kikaparták és lekaparták a fekete uh, plét filméről, azt, a, azt a mondjuk, hát mondjuk így polofonnak, vagy vagy vagy Olyannak annak mondottam, amit, amit, amit a kiadási információt állak, aztán ráírták simán, simán, Bogyerti, hogy erdik. Rád Rádió, rádió televízió, Beográd. A borítókra, hogy én igenis rendszeresen az, az egyetemem a Vősolán, a Moména, vagy a Mifen, akkor még, bejött szegedős László, akit mint interkoncert, vagy mint emlékszünk, nagyon jó ide a Santana is meg, meg Mindent. a, a Live koncertet, tehát ő neki volt egy ötlete, hogy csináljanak Euh, rock, pop, rock euh, újságot a főiskolásokkal, és akkor volt egy pályázat, egy belső pályázat, amit én, amin én is nyertem, nem csak vízgyuri, vagy a kelcsős, uh -huh. nyertem azon én is, és akkor összeismerkedtem a, a, az öccsével, Hegedűs Gyurival, akivel aztán rengeteg, fotó, rengeteg borítót csináltunk együtt, de nem csak vele, hanem a Gáti Gyurival is, meg a Veszeli Gyurival is, és elindult a pálya úgy, hogy a Pantareinek csinálhatta veszelően egy borítót, ami akkor egy feltörekvő zenekar volt, és érdekes, meghatározhatatlan, én számomra legalábbis meghatározhatatlan stíluszt képviseltek. Uh -huh. Nagyon, inkább mérnök volt mindegyik zenész, mint ugye, a muzsikában sem voltak rosszak, tehát ők csinálták azt a muzsikát, amire kellett csinálni. És egy, egy színes uza készlett egy már Rózának egy üvegpohara és egy filmre, cikfilmre fölírt kábelból, fehérrel, panterej felirat, lepotoszta a hegzizsűrés, az ment is a borítóba. Utána aztán jöttek az eddák, itt érdekesség, hogy a, a vörös éri, hát kimondom, elizélt balotában volt a, a Qualiton, a Hungaroton, a Pepita, a Favorit, a Bravo, a, a Start, uh -huh. egy Newton. Newton néven is volt, azt a Kozmo adta ki a, a repülőket. Szóval rengeteg szerkesztőség volt, össze-vissza járkáltunk, és a második emeleti piros művőr hosszú üléseken lehetett zenészekkel beszélgetni, találkozni, megbeszélni a randomokat, és fölmenni utána a szerkesztőségbe, húzakodni uh -huh. a szerkesztőség vezetőkkel. Hát, a Erdős Péterről muszáj beszélnem annyival, hogy amikor az Eddának csináltam a hátoldalát, az első Edda hátoldalt. Az a mi is volt? Az a, az a dohányzó ember a, e, bellemaratva? Lemeznek, nem, nem, abban egy kis spirált füzetet teleírtam. Ja, az, a kislányok által az ennek a felé írt levelekből idézetekkel. Hát nem volt benne durva dolog, de azért helyességek voltak. De akkor mi volt az elején csak, egy... hogy pontosan azonosítsuk, mert lehet, hogy nem a hátoldaláról ismerik. Egy, egy, Lego, egy Lego ajtó Dombor oldalára volt ráhegesztve évfegesztéssel egy, amúgy oxid azért a a vaslemezés. Egy fotó volt, amit ege a vas csinált egy szoció sorozatból egy rágyújtó munkát. Igen, igen, az igen szépen, arra emlékszem. Megfőcsköltem, az, az első lemez volt. Uh -huh. Na most ezt nézte az erdős Péter nagyítóval kivetített az <gül> irodájában, sötétet kellett csinálni, és vetítettük ki, ezt azt hiszem már valahol meséltem, vetítettük ki, és az nagyítóval kellett olvassa, mert a kis 6 hetes 7-es nem láthatta, és mindig odatolta a fejét a vetített képre, és nem tudta <gül> a nagyítóval oldalról nézni, és szentséget káromkodott meg egy másik alkalom, akkor amikor a KST-nek csináltam az üzenet a lisztből, szémből azt Veszeli Gyurival. Meszternyőr ülnek kibéreltem. egy szobában. Kibereltem, állnak, nem. Nem, az a macska az úton volt a a Mesternyül ülnek a szobában, hanem most az üzenet a lisztből mondom, hogy kivéleltem egy pucsonyúti liszt belsejét karibi tapétával, vetettem egy 2000-es halogént, és egy nyugágyban befektettem egy hölgyet, egy kubai táncosnőt, Hát először persze fél ül, textszínű bugyiban, és utána csináltunk természetesen testszínű melltartóval is, és az meg először mutattam a messzelent, és nézett a plafonra, hogy na elmentek ti, ha nem tudom hova, és akkor be, becsúsztattuk a, a felmelltartókat, hiszen az lett a került a nyomdába. Ö, köhö, hát na, nagyon sok élményem van, főleg ilyen. Ezt a például egy Ladában ültünk a kft vel és mentünk pont a Pozsony útra, és elénekeltem nekik a csupakönyv hogy, mértem miért vagy nálam, ami szintén ezekből a kvalitól lemezről uh -huh. a szüleim lemezéről hallgattam, és azt mondták, hogy neked jó hangod van, és akkor <gül> két, két marhaságot is, a, a GM49-es fiúkkal fölvettük két alapot, meg ráénekeltem a redves puhaszáj, álomszerelem, ilyen nagyon gennyes dolgot, hogy azt majd valahol előadjuk, és a, a nagymező nem, nem, valamelyik utcában volt a erdős neked stúdiója, és ott vittük a kazettát, és akkor én én engem a katonának a diplomó után azonnal. És hogy, hogy volt a dimenzió lemezfelvétel? A dimenzió az úgy, igen, nem a Rottenbillerben volt, hanem a, a körönd után, hogy a Rottenbiller volt, körönd után, a, a, a király utca után volt balra, igen, még a baros előtt volt a stúdió, és én bementem, azt akartam meghallgatni a d dimenziót, mert hogy a másik Jánost én megismertem a katonaság alatt, és arra emlékszem, hogy, hogy a, a, a, a szaxofon hangzásnál Jan Garbarek soundot szerettek volna hangmérőkük is és élvezettel hogy tekergettik a gombokat, és hallgattak jobbról arról, hogy mikor lesz hasonlatos ahhoz a tényleg egyszerűen karakteres Garbarek féle hangzáshoz amit ő persze aztán templomokban, meg mindenféle helyen, még ha visszahangozni tud a természetes módon. Nem hát, akarom, nem tudom, nem akarom a, hát Erdős Péterrel kapcsolatban van egy klasszikus dalszög, de hát ez nyilván nem üti meg a Radio, Na, Radio, nem mondjuk el s, s, s, s, sugárzási küszöbét, de hogy jó fej volt a, a, az Erdős Péter? köszönöm nagyon laza volt, nagyon laza, káromkodós, és, és hát hogy közvetlen volt, iszonylag közvetten tegezős volt, egy helyes rendes pali volt. Csak hát ember volt amúgy. Ja, igen, az, az, az, az nyilvánvaló. E, min... Ugyanígy káromkodott a pataki Attila is a szóba került, amikor ültünk a konyhában és az első lemez előtt kérdezik, hogy mégis Attila, mire gondolsz? Azt mondta, hogy a csak kizélt, hát most nem mondtam ki a szót, kemény legyen, és akkor vettük a vaslemezt meg egy méhnél, a gyűlival egy ilyen öm, Na. Légóajtó. A meg a egyébként a homorú része, abban meg a spirálfűzetet fasztam. És hogy megbüntettek a Megbüntettek a második eddele miatt, mert olyan vékony szöveget írtam, az a Saras volt, a állat, Igen, igen, adat, igen, adat, igen, és festékszoróval van állat, a sárra felírva, hogy edda. Igen, egy Vernoduk fehér féveres, egy csapdonon keresztül ráfúgytam. a sárra azt, hogy edda. Na, ebből készült egy csomó plakát is, amit nem engedett Erdős Péter, hát itt az emberség. Nem engedték az első plakátját sem. durva dolgok is voltak benne, de amelyek éppen megfeleltek ennek a fajta korosztály látvány, vagy éppen vizuális ízlésének. Csak hogy az nem ment el, ugye? Nem ment el, mert így is azért, azért cenzúr a szövegeket nem mindig, de egy szó lehetett. Hobó volt, ő neki nem annyira. Aha. De azért ebben beleszóltak. Azok, akik hanglemezbúrítókat készítettek, azok valamilyen szinten kapcsolatban voltak egymással? Elmondom, mire vagyok kíváncsi, hogy, eh, hogy a, a Loksi albumon ugye van egy melléklet, a melléklet a nehezen értető sorokról című eh, kis eh, Aha, szöveges a rész. szöveges rész, ami természetesen hülyesség, mert hogy azok a sorok toll, toll, pontosan érthetők a lemezen, hanem ezzel próbálták talán presszerék felhívni a figyelmet arra, hogy, hogy mi is az üzenete ezen a lemezen. Igen, igen, igen, jól mondod. Később aztán a CD-nél euh, buklet mondtuk azt, amiben jaj, rózsí mondhatom, de mi a Rózsit? Persze. Ha csináltam a szerelmes dalok című lemezét, uh -huh. a titóját, az már CD volt, de a lemezműsorban el lehet mondani, ugye? Egy igen, tényleg, igen, vagyok, igen, nem. igen, igen. És Kelemföldön találtam egy olyan olyan első emeleti erkét, amelyen műkő, műkő oszlopotkákból állt ilyen félkörben. <gül> tehát római, római, római és júli hangulatot akart a demérózi, tehát hogy szerelmes dalok, hogy ő majd állott lenni és néz föl. Igen. És akkor én beszerveztem oda az erkély mögé egy egy és egy tízezer wattos ízló, nem egymét méter filmgyári, reflektor béreltem, füstgépes embert kellett bérelni neki lejárkált, hogy a nagy erős fény, ami átjön az erkélyi oszloposkák között, az, az, az formát legyen ugye a füstben. Le kellett kötni az elektromos művektől az oszlopról az áramot, mert nem volt kis áramfelvételenek a lámpának, mert be volt készítve minden. Két dalmatéren kutya volt bezárva a fürdőszobából, vonítottak végig, és rózsik késett. És amikor végre megérkezett egy ilyen amerikai, ö, egész alkaron rógó, ilyen rojtos bőr színes stúzva jött, egészen nem a szerelmes dalokhoz, Róma, hogy Csúlia, Merkékhez illő szerkóban, de ragaszkodott hozzá, akkor beállt a helyre, régei émi fotózta, és nem volt elég érzelmes a szerelmes dalokhoz, nem volt elég ilakorázott a rózsát. érzelmesebben, és hogy begörnyed egy kicsit, mint a két tal, azt hogy és akkor lefotóztuk, az lett a borító. Na még annyit, hogy komoly zenéket is csináltunk, és ott a negyedikára ő, nagyon jól lehet Nádori Péterrel beszélgetni, őt nagyon szerettem nagyon jókat mondott, nagyon értelmes volt elment az idő áll a beszélgetések során nagyon, nagyon szerettem járni. Szerettem hát, volna interjút vég... készíteni vele, mert ugye ő volt a, a, a hanglemezgyártóvállatnak a, a, a komoly zenei, nehéz zenei igen, részlegének igen, igen, a, a vezetője. Csak nem, sik... mondása, nem sikerült rábírni arra, hogy, hogy beszélgessünk ezúttal. Jó egészséget kívánunk neki. Köszönöm szépen. Szia! Én, szépen én, én is, is köszönöm szépen. Szervusztok! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks de Miklóssal, ma még mindig a lemezekről, amelyek természetesen vinyllemezek. Beszélgetünk, telefonszámunk 24 07 illetve 24 nekem SMS-t a ra Suba Krisztina pedig legalább ennyire gyorsan elmondja a híreket a viszonthallásról. Ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Kérnék szépen rá, nem szól elég hangosan Dani, kérlek toljál már egy kis egy volumét, hol kell ezt? hogy mit rontottam már el megint. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a klubrádióban a benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Nöded Miklóssal. Majd mi folytatódik a múlt vasárnap délután elkezdett program, melynek keretében belül, melynek keretében belül, a bakelit az egykori vinilekről beszélgetünk, ehhez kapcsolódó élmények kerültek elő. Ugye hallottuk már Ligeti Nagy Tamást, a Volt magazin egyik alapító főszerkesztőjét, aki kicsit beszélt a múzeum körútról, hallgattunk egy másik hallgatót, aki arról beszélt, hogy, hogy milyennek is az igazi hifi, hát most ha azt mondom, hogy hifi buzik, akkor ugye egyből elkaszálnak bennünket, tehát akkor ezt nem mondhatom, hanem hifi őrültek. Aztán pedig Párfi György, a mome, Hát most éppen nem tudom, hogy agyunktusa vagy tanára beszélt arról, hogy milyen lemezbolítókat tervezett ő a 70-es-80-as években, de hát a téma az kimerítetetlen, úgyhogy mindenféleképp arra biztatom önöket, hogy hívják a 2407 953- vagy a 24 as telefonszámot. E, írta egy kedv e, SMS-et is írtak a hallgatók, sokszor játszották a rádióban a Lifcsei Tánczenekar Nagyváros című számát, főleg szakszafonokkal, a neten sem, érem el, a Göcei Zsuzsánál nincs meg a hallgatóknak talán, teszi fel a kedves hallgató a kérdést. Aztán egy másik hallgató azt írta, hogy az első nagy Vinny élményem gyerekkoromban az aha volt, üdv tünde. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy oké, okay, vagy azt, hogy aha. Aztán a Kis Herceg Lemezen az akkori nagyszínészek előadásában volt ez, összefogyt természetesen az SMS már megint. körülbelül 10 év vettem egy lemezjátszó 10.000 forintért, így ma is le tudom játszani a hét darab lemezmet. Például 1977-ben a hangrögzítés 100. évfordulóján karúzó 1906 és 1914 között készült felvételeit, illetve a kis Herceg lemezen az akkori színészek előadásában. Szóval hívjanak és meséljenek, hallgatom önöket. hallója napot kívánok! Uh, hát én nem vagyok annyira profi, mint a mai nap megszólaló. Uh, is nem. Egy pillanat térjek vissza a múltkori, múltkori adásra, amikor valaki a Johnny Rater, Just a Just Walking in the Rain-t amit a Szepesi györgyhözött be. Uh -huh. Ennek a lemeznek, ha jól tudom, a másik oldala Yes Tuna, Josephine Yes Tonight, nem tudom, hogy ez ismerős Youtube-ban megvan. Nem ismerem, be kell, hogy valljam. Egyébként azt hiszem, hogy tényleg egy jó szám. Uh -huh. Na most, én itt nézegettem a lemezem, mert nagyon sok ilyen régi lemezem van. Az egyik, amit a Szovjetunióból hoztam, amikor kint voltam, Engelbert Humperding. Lemez, és ennek az az érdekessége, hogy az Engőben Hám pedig énekel, de a számoknak a szövegei azok oroszul vannak. Pontosabban a címük van csak oroszul. Például az első az, az Asvabegyi minnyá, amit mondom a release lemigónak a orosz fontítása. Hát ez azon kívül Bulgáriában szereztem be uh -huh. kedvencemet, Pólankának egy lemezét amelyik, hát a legismertebb ól, hát igen, legismertebb a számokat uh, sorolja fel, Diana Puttyur Handel, My Shoulder, Crazy Love, és itt tovább. De az ön számára Én nem furcsa, is és is is nem meglepő az, hogy... Amit, Jó. Hát ez nem tudom, ez egészen furcsa. Jimi Hendrix és Little Richard, és itt ketten, hát a Jimi Hendrix és a Little Richard, Uh -huh. ugyanazt a számot adják elő. Hát gondolom, hogy a Little Richard, Richard énekel, és a Jimi Hendrix pedig megfelelő módon gitáról. A számáról csak a Little Richard aha. van, és hát olyan is csak a, a Jimi Hendrix Ez van. is bolgár felvétel? Nem, ez már Kanada. Ez már Kanada, aha. Hát csak annyi, igen, Kanada. Igen, egy csomó lemezen van, ami Kanadából. Itt van például a Her is a teljes filmzene, a, aha, soundtrack. A, maga Her, és ami egészen jó, a Birchéli, egy Birchéli válogatás, uh -huh. amiben 24 szám van, ezt is Kanadából hoztam. Egyébként annak idején a Szovjetunióban, hát nem tudom mennyire tudja, vagy nem tudja, rendkívül olcsóan lehetett kapni lemezeket. Az már kiderült a, a múlthetti műsorból, igen. klasszikusokat. Igen. De köztük hát nem csak klasszikus lemezeket, hanem, hát igen, valamilyen szóval popszámfeket pop is. Melyik az ön kedvenc lemez ezek közül? Hát én valahogy polankát szeretem, azért mert... Vagyis van ez pillanat, 18 nappal később született, mint én. És hát a You Are My Destinia, Diana, ezek a mi időnkben, 40-50-es évek közepén ezek nagyon nagy számok voltak. Szorulni fogok Úgy, most. És egyébként, nem tudom, tudja, Polvanka megint csak jön Magyarországon. Hát éppen ezt akartam mondani, az előbb már félbe akartam önt szakítani, uram, hogy, hogy az a hihetetlen, hogy, hogy beszélünk itt sok-sok évvel, évtizedekkel ezelőtti korokról, meg lemezekről, és aztán éppen már múlt héten is láttam, hogy Pólanka Magyarországra érkezik. Nem is tudom, hogy milyen állapotban van, vagy... Hát a Pólanka az erősökből tulajdonképpen ki számítani, 941-es ott, 78 éves, és én annak idén 2008-ban ezt kaptam meg a fiamtól kvázi születésnek olyandékét, ajándékként, amikor először volt Magyarországon Póllanka, és adott egy, hát, hogy mondjam, nekem nagyon tetszett koncertet, tele volt, nem is tudom, hogy hol volt, meg tudom nézni, mindegy. Hát azt hiszem, hogy elég jó állapot Igen, van. Igen, igen, jó, tehát most nem azt mondom, hogy, hogy, hogy idős hang, az ne lenne izgalmas, meg érdekes, de egyszer csináltam B.B. king interjút a Ferihegyi repülőtéren, amikor megkérdeztem tőle, hogy már ne harogudjon, nem túlzás az, hogy, hogy egy nap két koncertet ad Budapesten, és akkor azt mondta, ide figyelj, fiatalember, ha nekem két koncert sok lenne, akkor nem itt lennék, hanem otthon aludnék. És ez a hírodóban le is ment egyébként egyszer, teljesen véletlenül találkoztunk B.B. king mert egy, mit tudom én, valami szeretett szolgálat aktivistáit vártuk haza. Börményorztából vagy valahonnan, és életlenül futottunk bele a, a gitárosba. Szóval, hogy persze semmi baj nincs az, az idős hanggal, csak így, így rácsodálkoztam, hát hogy Pól Anka, ahelyett, hogy, hogy otthon üldögélne, és... meghallgattam, akkor mindig az első felvételt próbálom kikeresni. Aha. Ugye az, mikor is volt, 957-ben Pól Anka 16 éves volt. Igen, lényegében éppen, hogy elmúlt 16 éves, és egészen más, mint... Hát most is persze előadja a Diana-t, hiszen hát hogy mondjam, az neki a nyilván de azért az egész más utána lehet nézni a Youtube-on. Köszönöm szépen, Graham, hogy hívott. Én is köszönöm. Viszont hallásra 24 07 95 3 illetve 24 06 helyett Bakerit Ország itt az annu Budapestben. Halló, napot kívánok! Szevasz Fikors Beyer, Lajos, vagyok Szentendérre. Szevasz Lajos, nagyon üdvözöllek! Na, szóval hát én aztán meg nem vagyok olyan vágyfülő, mint az előttem szólók, de a 80-as években, 80-as évek elején Agériába dolgoztam, uh -huh. és aztán úgy karácsony ugye meghallottam a rádióba, hogy meghalt John Lennon. Uh -huh. Illetve hát nem meghalt, hanem hogy lelőtték. Igen. Na és akkor ennek kapcsán eldöntöttem magamban, hogy teszek félre annyi pénzt, hogy hazafelé jövet, majd teszek Párizsba egy lemezt, uh -huh. Mert a haverok azt mondták, hogy Párizsba az Óli reptéren van egy prima lemez volt. Uh -huh. Oké, okay, megérkeztünk Párizsba rá következő év nyarán, megyek kifelé a tranzitból, hogy a megyek a lemezbordba, és megveszem a lemez, voltál 30 dollárom. Erre áll egy marha nagy benka néger <gül> bejárhattál, is kérdezi, hogy van-e viza? Uh -huh. Hát mondtam, deviza az van haver, hát 30 van De ő persze nem devizára gondolt, hanem arra, hogy van-e vizumom, ja. ami persze nem volt. Aha. és nem, nem mehettél mehet, ki? Nem, hát... <gül> A lényeg, a lényegben csak az, hogy most, mielőtt bezárták a pecsát, igen. Eh, megvettem azt a lemezt, uh -huh. amit korábban akartam megvenni. Ez igen, az utolsó a... album a John Lennonnak. Úgy bizony, úgy bizony uh -huh. sikerült begyűjtenem, de mikor hazaékeztem még visszatérve Algériára, akkor... Volt egy ilyen a Kvellétől egy muziccenteren, uh -huh. amit úgy rendeltem, és akkor ahhoz kaptam a sógoromtól egy her dupla albumot, ami meg a mai napig is témán szól, rendszeresen hallgatom, tulajdonképpen csak ennyi adén. Témát. Jó, azért a Benga Négerre majd találjunk egy másik fordulatot legközelve, amikor jó. beszélünk róla, jó? Köszönöm szépen, viszont hallásra. Szervusz. 24 07 vagy halló, jó napot kívánok. Halló, jó napot kívánok. Üdvözlöm, Pankson, de Miklós vagyok. Én azért telefonáltam, mert azt mondjuk, ezért, halló. Itt vagyok, hallgatom. Ja, jó, igen. Tehát amíg a, a, a, a, a heti műsor elején beszéltek a, könyve, a könyvesboltról, ahol lemezeket lehetett kapni, az a 12-ben volt a igen. könyvesbolt. És ott 69-től lehetett már előjegyeztetni is lemezeket, három hétig tartották, és ott, ott jelentek meg a Dum-Dum Indiától ezek Tényleg? a lemezek. Tényleg? Tényleg? Tehát hogy, minán, hogy, hát nem hogy, nem volt hogy Érdek, tehát már fölírták, hogy mik érdekelnek, Aha. és akkor félretettek három hétig lemezt, a 150 forint volt akkor az ára. És képes lapot vagy levelező lapon értesítették az embert. De rendesek voltak, de ön tudta, hogy, hogy mi fog érkezni, vagy csak megjelölte, hogy hát érdekel a, a komoly zene, a, a jazz összekomponálva, a hogy rendel, del nem érdekel, És milyen zenék érdekelnek pontosabban. Uh -huh. És akkor így, így vettem meg ott a Firebolt, azt a Deep Open nagy. Igen, a igen. Eltoncsónak a Médmenekről, de volt ez című. A lemezét, az, az, ami 71-es volt már. De volt egy dupla, dupla válogatása. Meg egy csomó minden más lemez. Értem. Rákóczi út 12. Igen, ez volt a tévékönyvesbolt. A tévékönyvesbolt. Segítsen nekem a Rákóczi úton elhelyezni ezt, ha elindulok ez a keleti pályudvar felé, a Blahától. A Mindegy a túloldalán. Tehát Asztorjától indulunk. Ja, Asztorjától indulunk, a kia, igen. Aha. Felé, a bal a baloldalom volt. A volt. Mert volt egy nagy lemez volt, valahol az interneten láttam a Kossuth Lajos utcában. Az ami... más, az a Rózsavölgyi. Nem, a Rózsavölgyi az a Rózsavölgyi, ja, bocsánat, az a Martinelli jól, téren jól, van. Nem, ez a, a, a tévékönyvesbolt volt, uh -huh. ennek volt hanglemes szekció. Értem, értem. És volt egy ilyen szolgáltatásuk, hogy az embert kiértesítették, ha én megérkezett jó, egy volt aranyba. Nekem az izé meg minden, és akkor izé én néztem, hogy izé mondták, hogy volt ilyen, meg volt és mondták, hogy meg lehet ezt csinálni, hogy, izé, hogy értesítenek. Tehát, és három hétig tették félre a lemet. Értem. Mondjuk a 150 forint akkor elég nagy pénz volt. Igen. Mint nekem. Hát még nem az áromét azért az jó volt arra, hogy egy az ember. Nagyon szépen köszönöm, ezt nem tudtam, hogy volt egy ilyen szolgáltatása. Volt, volt ilyen, és ezt használtam is 72 igamig míg amíg katonának, aztán <gül> akkor úgy félbe maradt. Később olyan helyen dolgoztam, ahol <gül> jugoszláv vendégmunkások hoztak jugokból, megjelent lemezeket, meg ilyesmit, és akkor tőlük vásároltam. Értem. Köszönöm szépen, hogy hivatalom. Én is köszönöm. Megtisztelt a hívásával, viszont hallásra. Viszont Van hall -e. olyan hallgató, akinek nem tetszik a reptér, de hát ez egy olyan dolog, hogy, hogy előfordul. Tehát ezt be kell lássuk, nem mindenki zenei ízlését tudjuk kielégíteni Elég ebben csak a műsorban. száll vele az idő. Igen, igen, igen. És nem is, nem is adtuk le teljes egészében. Nem, a végére csak egy kicsit visszaraktam, hogy. Korda Gyuri bátyánk is érvényesüljön. Mindenféleképp különösen Titus feldolgozásában. Épp, tetszik. Igen. Igen, igen, igen. Egy igen. Dolog, amit adott nekem ez az egy évvel a műsor. <gül> Köszönöm szépen, kemény Daniel, szégyeld magad! Haló jó napot kívánok! Nagy tisztel köszöntöm Önöket és természetesen a rádió hallgatókat is, Gerendai Gábor vagyok. Üdvözlöm, Gábor. Hát azért különleges a, a szerintem, hogy azért is nagyon gratulálnak a műskorhoz, én is majd vagyok. Én a 78-as fordulaton normál gyűjtöm. Hmm és ebből elég szép gyűjteményt tudtam összeszedni, több ezer van ez a Látja, ez még szóba se került, még nem is igazából beszélgettünk a 78-as lemezekről, Igen, ugye nagyon gyorsan. gondoltam, hogy hozzászólok De a lemezekről, mert hát ezek még eddig nem kerültek szóba. Igen. A legrégebbi felvételem 1902-ből van, uh -huh. hát és akkor ugye onnantól kezdve szépen uh, vannak a könnyűzene, cigányzánekari felvételek, operet felvételek, ez a vonal, amit én viszek, magyar vonatkozásban. Egy-két jó Cerkovic sokor. A a slágerek. Cerkovic van? Persze, hát ő nagy híres szerze volt, és ugye a Csókos asszony volt a, a leghíresebb operettje, például Balla Istvánnal megvan a, a két híres részlet a Bajza utca sarkán, Ekkor meg az él az omnibus, igen. tehát én 26-ból. Ó, de jó. Tehát ezek, ezek, ezek nagyon ritka felvételek, és ezek manapság már szinte Uh, alig lehet beszeretni tehát gyűjtők, csereberégetünk egymással, akik ebben a körben járatossak, és így tudjuk a lemezeket bővíteni. Jól szólnak ezek a lemezek? Bővíteni. Hát, uh, ez, ez tulajdonképpen, ha jó állapotban maradt meg, akkor az ugyanúgy szól, mint ahogy annó fölvették. Tehát, ha vigyáztak rá, akkor ez, ez egy 1910-be, 20-ba készült felvétel, ugyanúgy szól, mint ahogy akkor uh, szólt. Milyen, tehát hogy kell ezeket tárolni, megőrizni? Hát természetesen ugye a tasakban, a papírtasakban külön-külön, és ugye állítva kell őket tárolni. Ezek törékenyek, rendkívül érzékeny lemezek, és de viszont bizonyították, hogy időtálóak, és megőrizzik a hangokat, tehát 100 éves, több mint száz éves hangok megmaradtak. Mindenhárom. Tehát Akkor gondolunk, hogy blohaloo Luzának a hangja is van még mai naps. Azért ez, ez, ez szerintem egy csodálatos dolog. Persze, persze, persze. De ha gondolja, mutathatok egyébként ilyen felvételt, hogy hogy szól. Mutassam mindenféleképpen, persze. Mutathatok van egy, hát egykor, akkor 1946-nak egy, egy slágere. Hurra. És akkor mutatom oda, teszem a telefont. Jó, De jó, köszönöm szépen, uram. Hogy szállj? Jó volna beszézni, csókolni úri rosszállt. Hogy a nőszállt. Énkület forongós ők van, és Remélem, hogy élvezhető volt az Abszolút azért. élvezhető volt. Abszolút. Tehát így így szólnak ezek a lemezek, és akkor bármilyen ö, lemezre, a jó állapotban megmaradt, uh -huh. akkor ezeket természetesen lehet hallgatni. És akkor lehet őket másolni, ugye, ki, hogy szereti, főletőket, hogy a régen másolták tekercsekre, aztán magnókazettára, aztán mindenre fölvették őket, és én mai napig is, hogyha a kiadványokat készítenek, hát mihez nyúlnak vissza a régi grabofól lemezekhez. Tehát még mindig azt egyik elő. Mi az eszköz, hát, amin ezek, hallgatja ezt? Ez most. Egy, ez egy most egy. kérem szépen, egy szuprafor lemezjátszó uh -huh. volt, már szóba került az a márka, akkor Igen. ez most erről szólt. És, de rengeteg lemezjátszóm is van, természetesen, hát hogy ez, ezek nagyon régi gépek, ez például 1952-es kiadású gép volt, és azért szerintem egész jól szól. És, de tűt kap hozzá. Eszik? Még azért, még azért lehet beszerezni, nehéz, de azért még lehet beszerezni hozzá. Meg hát ugye a, a rossz gépeket be kell szerezni, és akkor abban azért vannak még tű, és akkor így azért össze lehet rakni egy-egy gépet. Okay. Egyre nehezebb, egyre nehezebb de, de vannak. De Én szerintem a hanglemeznél csodálatosabb dolog nincs. Tehát ez egy, ez egy kultúrkincs is, meg, meg eleve nagyon nagy élményt nyújt, mm -hmm. minden egyes lemez nagy élmény, nyújt, meg hát az, hogy, hogy hogy, hogy időtálló bizonyított már az, hogy megőrzi a hangot. Örülök, hogy örömét leli ebben. Aztán még, hogy, hogy lesz-e ilyen hangfordózó, ami ennyi éven keresztül ö, megőrzi a hangot, ez majd ugye eldönti az idő, de már a hanglemez bizonyított. Köszönöm szerintem. szépen, uram, hogy hívott és e, könnyű zené bejátszásával köszönöm, a színesített és a, műsort. És, és, a műsort. Köszönöm szépen, viszont 2407-953, 24 a vitát Korda Reptér című slágeréről lezártnak nyilvánítom. Jöjjenek a hallgatók. Nem, csak mert jött egy kedves hallgató, aki azt mondta, hogy, hogy előtte szólítsuk fel a hallgatóságot, hogy adásra előtt kötelező a pacsal és az úti parti. Egyébként meg valóban kötelező. Miközben zenét hallgat, összevegyítve Dixilens-t. Új-új-új, pontosan. Halló, jó napot kívánok. Halló, ha én vagyok. Ön? Én vagyok. Igen. Halló, Kesztei Imre vagyok. Üdvözöm, Kesztei úr, nagyon vártam a, már, hogy hívjon. Igen, a hívtam én már múlt héten csak nem fértem bele. Aha. A viszonyom a bakelit, vagy a lemezekhez úgy kezdődött, hogy anyukám, még az 50-es években kicsi gyerekkoromban egy szomszéd bácsihoz vagy ismerős bácsihoz, akinek volt gramofonja. Azon még igazi, a Bakelitzhez közel álló vastag 78-as fordulatú lemezek forogtak, és ott láttam, hogy ő fatűvel, a kemény tűvel használta ezeket a lemezeket. Ezek leginkább operett slágerek voltak, úgyhogy eléggé kiművelőttem kicsikoromban operett slágerekből, nem éltem velük később. Aztán a nagynéni élte le az életét, még a háború előtt férhez ment egy indiai költőhöz, és így kerültek a háztartásba indiai régi lemezek még a háború előtti kiadások. Mm -hmm. Ezeken Rabindranath Tagor saját szerzeményei voltak, köztük az indiai himna is. Mm. Sajnos akkor nem volt még lemezjártunk, úgyhogy csak később egyszer hallgattam meg őket. De még mindig emlékszem az indiai himnusz néhány sorára, én ahogy cseperedtem, 20 éves korom körül vettem először lemezgyártót, és elkezdtem lemezeket gyűjteni, tehát úgy 70-71 körül. És bár Csajkowski Bémol zongora verseny volt a első szovjet kiadás, uh -huh. 50 forint volt akkoriban egy szovjet hanglemez, de én a népzenére álltam rá nagyon hamar, Igen. Amíg, amíg nem lehetett Magyarországi kiadásban elegendő népzenét kapni, amikor külföldieket igyekeztem beszerezni. Így a Rózsavölgyi Lemerszoltban, például a gameland bali, egy francia kiadásban a bali szigeti zené uh -huh. Aztán szintén a rózsaölőjével egy kubai nap, kubai hetek alkalmával visszamaradt lemezeket kiárusították, szintén 60 forintért, és akkor egy nagyon szép kubai lemezanyag gyűlt össze nálam, spanyol befolyású, meg afro befolyású kubai zenékből. Gyakorlatilag úgy vásárolt lemezt, hogy nem tudta, hogy mi fog rajta szólni, de az ár és az előadó, vagy, az, vagy a kiadó ország az. Nem jó volt, mert az autentikushoz közelálló anyagot sikerült uh -huh. beszereznem végül. Aztán amikor kijutott, én a Lengyelországba 70-ben mentem egy úttörő csoporttal, egy gyerekcsoporttal, és ott, az ottani tolmácsunk, akinek sokat segítettem, mert rám ragadta a lengyel nyelv hamar, és jobban, mint őre a magyar és így néha ki tudtam segíteni. És hálából a végén megajándékozott egy lengyel népzenei lemezzel, ami nagyon meghatározott nekem, ez a Tátravidéki Gurálok zenéje, uh -huh. volt a Pothale című lemez, és az, azóta is a szívem közepén van az a muzika. egyébként ma már a világzenében is előkelő helyen. Rejre kerültek, mert ugye sem menedzselik magukat ezek a gurálok. Uh -huh. Tehát sokan ismerik a Tribuña Tudki zenekart, akik autentikus gurálok a Tátrából, de ők aztán Regivel, Skával és más műfajokkal és nagyon ügyes kis lemezeket adnak ki mind a mai. Akkor Belgiumba kerültem 75-ben. Turista útra, de akkor a sóborom ott külszolgálatban volt, tehát volt hol uh -huh. És akkor ott vettem középkori francia zenét, meg, meg középkori eredetű flamand népzenét nagy lemezen. Na így gyűlögettek, és persze a környező országokból. Hát Romániában hatalmas népzenéi lemezkiadás volt, nem úgy, mint náluk, mert ott a népzenéhez való viszony az hasonló volt, mint a klasszikus zenéhez való viszony más országokban. Uh -huh. Akkor a szovjet, ugye a szovjet lemezboltokat is látogattam, mert nagyon érdekelt az a sok kis nép, akik a szovjeti szerte élnek, és így a finnugor rokonainktól ugyanúgy, mint a közép-ázsiai népektől nagyon jó kis lemezeket mm -hmm. szereztem be még a 70-es években. És ezeket megőrizte? És hallgatja ezt? a... Mm. A kárpátaljai anyag, ukrajnai uh -huh. lemezalbumon, mert abban a kárpáti húcsolok zenéje, ami, ami szintén azóta is a szívem közepében van. Hát így röviden... Megőrizte ez így ezeket a lemezeket, valam, Keszthelyi úr? De a lemezek jó, jó, jó. Jó, Bekerültem a tilos Rádióban, és a Népzenei Műsor szerkeztem mind e, Keszthelyi úr? Tehát akkor ezeket, a lemezeket megőrizte, és hallgatja, és használja, és alkalmazza őket. Hát, megőriztem, mint hallgatom, annak idején a 90-es években még a, ezek alapján csináltam műsort a tilosban. de aztán átszoktam a CD-kre lassan, és mint, mint rádió műsorkészítőhöz így jöttek és jövegettek a CD-k. Uh -huh. Úgyhogy abból van már egy sok száraz, talán több ezres is nem számoltam meg gyűjteményem és de, de azért megőrzöm, ha megőriztem a vinileket, és uh, tervezgetem, hogy lefújom a portróluk ismét, és használom őket, mert egyre érdekesebbé válnak. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én köszönöm én is. Viszont hallásra. Azt írja egy kedves hallgató, hogy nekem hamarabb volt lemezem, mint lemezjátszóm. Az első fizumból biciklit vettem, utána Tesla lemezjátszót, aztán használt erősítőt vettem. Döbbenten hallottam, hogy az LGT számában nem az van, hogy ülök a járdán helzinger hanem az, hogy ülök a járdán Benzingőzben, és hogy előtte az volt, hogy Varsóban elveszett a somló. Érte nekünk meg a 0630 30 30 ra Halló, jó napot kívánok! pusztivano. Ók, Szerusz, Herendi Péter vagyok, Dunavarsányból. Hello, itt veszellek. Én a futó ember, talán így rémled. De tümm, nem nem, kell, Igen. persze, tudom, Jó, hogy. oké. Okay, Tiesz a lemezekkel kapcsolatban. 10 hát éves koromtól kezdve elkezdtem gitározni, és mikor a 14-15 éves voltam, akkor ugye Bit Korsak elkezdtünk lemezeket vásárolni, Hát a Rákocs volt a nagy lemezbolt, uh -huh. ott vásároltunk rengeteg lemez, ugye a fesztiválnak. az egyik zsűritagja az ott dolgozott, és nagyon jó barátságba kerültünk vele, és uh -huh. akkor volt olyan, hogy félretett nekünk lemez, amikor megjelent. Uh -huh. Hát ez egy tánzenei lemezek voltak, de hát na volt közöttük azért már Illés, meg Omega lemez, hogy azokat hallgattuk. Mai napig is szól a lemezjátszó, Hallgatok mindenféle zenét, klasszikust is, meg, meg, hát a kedvencem továbbra is, a fonográf az inglés. Ezeket hallgatom, konzsúzsa, stb. De ami miatt én fölvettem a telefont az, hogy beszerzési forrás. Igen. Az egyik nagyon kedves betelefonáló mondta, hogy, hogy a pecsa amíg volt. Igen, igen, igen lehet lemezeket venni. Én felfedeztem két forrást, az egyik a Dunaharaszti piac szombatonként, uh -huh. és a a legutóbb pedig a rászkevei piacon, ami szintén szombat délelőtt van, ott volt egy fiatal ember, és olyan lemezt vettem például tőle, hogy, hogy csak dobok voltak rajta, egy doblemez. Nagyon-nagyon-nagyon jól szól, meg, meg é, vettem olyan konzsuzsa lemezt, ami nem volt meg a, a repertoárba, uh -huh. és elég normál áron é, tudta, tudta adni, tehát nem az a megvágos típus. Úgyhogy érdemes ellátogatni erre a két piacra, mert, mert nagyon jó lemezeket lehet kapni. Meg múltkor egy partneremnél voltam, és látom, hogy ki volt neki rakva egy csomó lemez. Uh -huh. Na mi lesz a lemezekkel? Azt mondja, hát eladom őket, mert már nem hallgatom. Hát itt elkezdtem válogatni, és egy jó pár lemez, kis lemez is, ilyeneket, hogy német József Tánza Fesztivál, uh -huh. ami, hát, ami, ami, ami nekem, nekem érték. Hát most már itt van a polcon, időközöket fölteszem szóval a lemez, játszóra, meghallgatom uh -huh. őket, de rutkai lemez, Latinovics lemez tudtam tőle venni, úgyhogy, úgyhogy uh, szerintem a lemez uh, nem fog kimenni soha. Jó, 25 percenként cserélni kell, tehát annyi baj legyen. Volt, amikor kiment, de aztán visszatért. Köszönöm szépen, Péter, hogy Igen. hívtál. Köszönöm, szervusz, Viszont hallása szervusz. szervusz. Halló, jó napot kívánok. Akkor én igen, igen. Meg, Megint egy Péter. Jó, hello Péter. Ebben a műsorban lehet tegeződni. Megtisztel a tegeződés igen. Na, szóba került a Dalvas Latinak a neve. Azt kell hogy mondjam, hogy ő egy nagy hifi -hi volt, tehát a hifi magazinnak volt a, a, a, a hát főszerkesztője, vagy nem mm -hmm jön egy kis privatizálás, okay. hogy ugye az ő, ő testvére a Darvas Feri, a, a, a leg, zongorista, a legzongorista, hát a zeneszerző, jó. jó, jó, jó, zeneszerző, bocsánat, jó, jó, jó. Az egyik, egyik, egyik legnagyobb film zeneszerző. Igen. Na most mi úgy kerültünk egymáshoz, hogy mi profi pingpongosok voltunk. Uh -huh. Aztalitzeniszerző, ezt jóval szeretem. Nem, a pingponga nem jó. Oké, okay, rendben azt szeretem. Jó, jó, jó. Voltunk, nem egy csapatba voltunk, de egymással játszottunk. Na most, a Laci tudta, hogy én ilyen hífi rajongó vagyok én is, tehát szeretem a lemezeket, és elvitt a, a, a lakásába, és elkezdett engem tesztelni azzal, hogy leültetett egy cégre, uh -huh. háttal, és a hátam mögött mindenféle, különféle dolgokat csinált. Uh -huh. És hogy észre veszem el azt, hogy megváltozott a hang. És olyanokat csinált, hogy be, hát nem, nem kell bekőzni a szememet, de, olyanokat de, csinált, hogy megfordította a konnektorban a, a, a, a, hogy mondják ezt, fizikában, hogy a, hát megcserélte a, a, a, a, a, a, a, пер, tehát, a, fázist. a fázist, igen, megcserélte a fázist, igen, meg, és hogy észreveszem-e, S... vagy fölrakott a függönyre egy, egy, egy, egy, egy csipeszt, vagy nem tudom, <gül> komolyan, komolyan, és, és bekötött szemmel, hogy észreveszem-e, és észrevettem, Aha. Meg, megváltozott. Tehát, meg, hogy olyan tudca meg... olyan volt, eh, amin minden apró észre észrehetett venni, vagy ki lehetett szúrni. De persze, de, de hát én nekem már volt füleve ez. Uh -huh. nem, nem egy abszolúti lajikus voltam, mert én hallgattam előtte, és rengeteg, de uh -huh. minden nagyon ott voltam, mondjuk, hogy volt így tudtam, meg minden, uh -huh. és, és letesztelt ezzel, hogy észrevettem ezt. És észrevettem. Ez egy, ez, egy, ez egy óriási élmény volt, és észrevettem. Tehát van, van különbség, hogy, hogy merre van a fázis, a korátorban. Uh -huh. Jó. Szerintem a még ezzel is foglalkozik, úgyhogy ez, ez, e, ez az egyik érdekes, uh hogy -huh. szerintem ez érdekes, tehát tényleg lehet hallani a különbséget, tehát, lehet hallani a különbséget. Na jó, akkor menjünk vissza a, a, a zenére, a bakkerid zenére. Uh -huh. ö, ö, Ajánlom, ajánlhatok két, két, két koncert. Eh, felvételt. Mondjuk. Persze. Eh, az egyik az, az, az, az, az, az, az igazi komoly. Uh -huh. eh, a másik meg egy szerelem. Tehát, Mond. Az, az első. Az első, am, amiben beleszerelmesettem, és nem is lett több. Uh -huh. Nem is lett több. Hát ezt jó, kettő van, kettő van, kettő van A, a, a szabad Európáról hallottam először a, a, a, a, a, az igőzt uh -huh. abban nagyon szerettem. és aztán utána a lemezeket kap, kaptam külföldről és aztán nyomadtam, hogy ezeket, mindegyiket adjátok és ez a mai napig. Uh -huh. van, a mai napig szerelmes vagyok ebben az zenekarban. Lehet látni a... E, most felfedeztem, hogy a, van ez a közösségi... Ki, ki lehet mondani, hogy Youtube? Pe persze, persze, persze, hogy Viszont lehet keresni, és neked ajánlom, az egyik e, e, Simon és nek a, a, a, a centrálpalki koncertjét, uh -huh. ha megnézed, ott látsz egymillió embert. Igen. Ott, ott biztos, hogy van egymillió ember. Igen, igen, igen, igen, igen, emlékszem rá. Az, a másik, a másik, az pedig a szerelmem, a mai napig minden, minden, azt képzeld el, hogy minden második nap, vagy harmadik nap, megnézem, ez a, a szerelem. Igen. Ez pedig, ez a genezis. Aha. Ez, ez pedig a uh, római koncert, ahol szintén majdnem egy millió ember van, és gyönyörű környezetben, és ott éjjel háromig, ott, ott az római dombok között az uh -huh. és, és az olyan. De ez a, még nyilván 1980-78-80 mikor Ez a koncert, ez uh -huh. 2007-es. 2007-es Genesis koncert? 2007, igen, igen. Uh -huh. hát ú, úgy, úgy jött be a keresőbe, hogy hogy ven, ven, ven in Rome. Aha. és ráadásul azért jó mert, mert jó, nagyon jó a, a uh -huh. tehát nagyon jó vett, vették föl uh -huh. jó, meg fogom nézni mind a kettőt az egyiket szerintem már láttam, a Simon és Garfunkel biztos, hogy belefutottam, a Genesisben nem az, amit én úgy időnként szívesen megnézek, az a Pink Floydnak a Live at Pompey című albuma, ami hát jó de az inkább film, persze Hát, na most erről van még van még egy fél perc? Van. A Pink Floyd-ról hát tudott, hogy volt találkozni. Agárdon, a strandon, mert ott nekünk volt nyaralom, Aha. és Agárdon, a strandon valamely gyerek hozott egy, egy, egy ilyen gazettás magnót, és a vízparton elkezd hogy játszom egy ilyen, ilyen zenét, Aha. amelyik ez a Visual volt. Igen, igen. És akkor, akkor éreztem azt, hát ilyen, ilyen Tinédzse gyerekként, gyakorlatilag, uh -huh. hogy, hogy Jézus Márja, ez milyen zene. És de, hogy, igen, igen, igen, igen, igen. De a, a, a, a szerelem az a Genesis, de volt. <gül> é, és a Simon és Gárfunk elre visszatérve, azt kell mondjam neked, hogy ott, ha megnézed a háttérzenészeket, hát ott azért nagyon komoly zsenészek voltak. É, persze, Vagyna. Jól van, Péter, köszönöm szépen, hogy hívtál. Na, de, uh, bocsánat, a, a, maradjunk, amiért hívtalak, hogy a High fidelity a, a, a darvas Laci barátom megvezetett azzal, hogy a mögött megcserélte a pólusokat a fázist, igen. A, a, a, a, a konnektorban, van különbség. Éltem tőle, hogy van. Üh, nem hinném el egyébként, de ha azt mondod, hogy van, akkor, akkor elhiszem. Van, mert hát én nekem volt már akkor is. És, és van. Tehát nem mondanak, hogy nem igazat. Jó, van. most hazamegyek, bedugom a klubrádiót fordítva, és meghallgatom. <sítható> nem, de elég volt, hogy egy csipet <sítható> Köszönöm szépen, Hello, Péter! Köszönöm, hallásra. 24 hallásra. 2406953, 2407953. Egyébként nem mondtam igazat, mert hogy, hogy valóban a, a Pink Floyd live-et de mindenféleképp a Neil young a Veld című koncertalbuma az, amit mindenkinek ajánlok, és, és az, ami az ember életét meg tudja fordítani. Halló, jó napot kívánok! Halló. Kész csókom! Jó napot kívánok! Több ok miatt telefonáltam, nagyon-nagyon elegem van ebből a sok férfi dumából, bocsánat. Megtisztelni, igen, jól van. Szab, beszélnek, beszélnek, és még azt mondják, hogy a nők nem tudják abba hagyni. A másik pedig, hogy addig, <gül> amíg nem hívtam a számot, nem szólt senki a rózsevölgyiről. De. Hát ez engem nagyon zavart. De. Na most, tehát volt egy olyan, hogy rózsevölgyi, ahol tulajdonképpen mindent meg lehetett kapni. Igen. Nekem egy nagyon-nagyon sok lemezen van, uh -huh. nem akarom felsorolni, rodaszkott versek, Mário és Monaco, és ami, tulajdonképpen, ami érdekes, az az, hogy 74-ben Görögországban voltam, és nagyon tetszett nekem a, a kondorpassa, a Simon és Gárfunkeltől, amit nem lehetett megkapni a Rózsavölgyénél. Mm -hmm. és én lejegyeztem néhány hangjegyet, hogy el ne felejtsem a dallamot, és ezzel mentem be egy Görögországban, Aténban lévő uh, lemezboltba, és elénekeltem úgymond, és így tudtam megvenni ezt a lemez. De jó. Az orba és a görög mellett természetesen, úgyhogy csak ez az érdekesség, hogy így jutottam hozzá, ahhoz a lemezhez, ami a rózsavölgyiben nem lehetett. De, de tudja, Ez hogy az van. előző kedves hallgató, és pont arról Csak beszélt. Nem akarok, nem. nem akarok többet mondani, köszönöm szépen, hogy visszahívtak. Kész sokan viszont hallásra. Minden jót kívánok. Természetesen, tehát nincs nemi alapú szerkesztés a, a, a rádió műsorban, tehát hogyha hölgyek hívnak bennünket, vagy nők hívnak bennünket, vagy férfiak, vagy urak, akkor sorban egymás után mindenki adásba kerül. Vannak olyan témák egyébként, Uh, amiben sokkal több női betelefonáló van, nő betelefonáló van. Uh, most éppen a, a férfiak jöttek a bakelitekkel, de hát Meggi, azt, hogy milyen elhallása volt az LGT albummal kapcsolatban, őról is lehet tudni, hogy egy nő. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! József vagyok. Üdv, József! Um, két uh, rövid tőféle szeretnék elmondani, hogy hogy szereztem be lemezeket, de csak a kulturális előkép kedvéért nyolcsonban uh -huh. érettségiztem, és addig Led én Black Sabbath, Deep Purple irányi hallgattam, uh -huh. <kül> és egy jó osztálytársam volt néhány hétig vezben és onnan hozott kazettán olyan zenéket, amelyek engem teljesen föltözvágtak, és egy teljesen új világot nyitottak meg. Remélem, volt hogy Joy Division volt. A... Joy Division, Killing Joke, <laughs> Bauhaus, <laughs> Suzanne de Bensheer, és, és nagyon megragolott ez a világ, és nem nagyon lehetett jellem ezekhez hozzájutni. Nem, nem, nem, nagyon nem. És eh, akkor egyetem után, tehát egészen addig csak szalagokról, kazettáról tudtuk ezeket így másolgatni, eh, Budapesten tanítottam kezdő tanárként, és jártam koncertekre, fekete lyuk, ilyesmi. Igen, Rádai Klub. És, eh, oda is, igen. És a a fekete lyukban felépett a Crime and the City Solution nevű együttes, amely... A legjobb koncert minden, de... volt, a legjobb koncert volt, esküszöm a, a, a Crime and City Solution, ugye a Crime and City solution vannak olyan hallgatók, akik talán nem tudják, hogy Nick cave korai zenekarából, tehát amikor föloszlott az első zenekar a kép, abból lett a a, tehát lett a, a Seeds a cave kével és a maradék zenekarokból meg a Crime and City Solution mind a két zenekar fellép a vinvendelszék Wendelszék Berlin Felecim filmjében. Igen, igen, igen, nem igen és az aztán talán emlékszik is rá, hogy az énekes meglehetősen magas volt, és végig úgy énekelte a koncertet, hogy itt támaszkodott a plafonba. Igen, igen, meg így mutogat felfelé a Igen. Közével. Nagyon erős a hangverseny a volt. Után... Volt náluk néhány lemez, és kérdeztem, hogy eladnának e lemezt, és Persze. ez az érdekes, az énekessel beszéltem, hogy ő kérdeztem, hogy mennyit adnék érte, vagy mit gondoltam, hogy mennyiért venném meg. Uh -huh. Akkoriban emlékszem, hogy 1000 forint volt egy nyugati lemez, mert vettem is egy márkalmond lemezt 1000 forintért, egyik ilyen a ma volt meg ilyenek is voltak. És hát így nagy bátran mondtam, gondoltam úgyis visszautasít 200 forintért, és akkor így jó lesz és ahol 200 forintért vettem, egy emlékszem, nem ezt, amit 1000 forintért, ha egyáltalán lett volna, meg tudtam volna venni. Most Ez sajnos pont, nagy ma, pont ma zárul a, a Kiszteli Múzeumban, vagy hát ma van az utolsó nyitvatartási nap, a Fekete kiállítás kiállításon, és egyszer ott voltam tárlatot vezetni, meg, meg végignézni a plakátokat, és ott azért nagyon fontos volt, egy röpke mellékvágánya a bakerétek kérdéséhez képest, hogy akkoriban a nyugat-európai zenekarok azoknak fontos volt, meg érdekes volt, hogy eljöjjenek a Fekete játszani. Kíváncsiak voltak, hogy mi van a vasfügönyön túl, és nem hitték el, hogy, hogy a világ egyik legjobb klubja a Fekete lyuka, az ott a Golgota utcában működött, és igen. aztán jöttek, és így is letérdeltek tőle. Igen, meg a klubnak egyébként a hangulata a Fekete nagyon hasonlította a Bimendelszéle filmben egy igen, igen, igen, igen, ez... igen. Igen. És hát a tanárfizetésnek nem hiszem 1300 forint volt, tehát ezzel forint én nem tudtam megegni magamnak, hogy lemezt Tehát A másik történet szintén fekete lyuk lévve fölötte ez a marti művödési ház. Harry Rollins lesz, az már előről látom. <gül> ott a Skinny Papi lépett fel, Aha. és ott is lemezt akartam ennek, meg a zenekar menedzserével beszéltem, és mondta, hogy, hogy oké, okay, de inkább pénz helyett küldjek neki forradalmi plakátokat. Hm. Nem mondom, ez érdekes lesz, és akkor egy is maradtam, megadta a címet, elmentem a Deháktéri poszterboltba, az még most is megvan, ha jól tudom. És nem nagyon volt igazán semmi, de gondoltam, hogy megveszem ezt a fegyverbe, fegyverbe, be. Igen, igen, igen, igen, híres plakátja, uh -huh. ugye ő a Cselúzó nő, meg a Stuart kisegérből ismert alvónő vázával című festmény, nagyon híres festője, és az egy nagyon híres plakát is a Fegyverbe, Fegyverbe, vagy van ez a vörös kalapácsos ember. Egy Bíró Mihály nevűgatikusnak a műve, az is Népszaván. a népszavának volt ez a uh -huh. híres poszter fedőlapja, és utána a Szociáldemokat a de ilyenek nem voltak érdekes módon. Nagy nehezen egy Lenin képet tudtam venni, Aha. egy Marszot, meg egy november 7-i posztert. Érdekes, nem tudom, hogy kivásároltak akkoriban a november 7-i posztereket, legalábbis magánember nem hiszem, hogy nagyon... Hát magánember nem, de hát nyilván iskolák, meg, meg állami igen. intézménynek kellett készülve az ünnepre. Elküldtem neki, tetszett neki, és egy levelet is küldött, néz Papi lemezt, meg egy Tech Head Sound System nevű zenekar, ami nagyon érdekes volt, mert akkoriban ilyen, ilyen furcsa elektronikák nem olyan voltak talán a Cabaret volt, ez nevű együttes volt, van még hasonló zenét játszott Igen. Úgyhogy ez így nekem nagyon érdekes élmény volt, hogy, hogy ilyen poszterekért ilyen lemezeket kaptam, tehát gyakorlatilag fillérekért, még a poszteköltségére együtt is. De jó. Fillérekért jutottam öt jó lemezhez. Igen, és ugye megállapodtunk abban, hogy a külőr az először inkább punk volt, mint. Mint, hát mint, mint igen, út, igen, igen. és abban is, hogy a Bauhausnak meg a legjobb száma. És hogy a Bauhausnak meg a legjobb száma a Lugosi Béla Halott című könnyű hát, nem azt szeretem tőlük, a van az Indo Flat Field, meg ilyesmi. Vannak é. ilyen nagyon őrült, be, belső égésű számaik, amelyek tényleg ilyen belső, expresszív világot vetítenek ki, hogy. Köszönöm szépen, hogy hívtál. <laughs> Viszont hallása. Szervusz. 24 07 3, illetve 24 Bakelit a téma itt az Annó Budapestben. Annó Bakelit, halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy nagyon rövid hozzászólásom lenne, de aztán még valamit majd mondok. Megtisztelni. És azért telefonáltam, mert egy olyan történet jutott eszembe, ami szerintem egyedülálló. 72. március-április utáján Maszek taxisztam, és... Fölvettem egy fiatalembert, meg egy fiatal hölgyet, az Engelsz tér, most Elzsőbettér És Azt mondták, hogy az első cím a Viktor Ügő utca, ott a férfi kiszállt, és a hölgyet tovább kellett vinnem a várbeli sikró mellé a várfok utába. Uh -huh. És amikor elindultunk tovább, akkor kérdezte, hogy, hogy tudom-e, hogy ő kicsoda mondom, nem, az, hogy a monjok illdíkó vagyok. Akkor már azért megtudtam, mert ugye ő nyert valamilyen uh, slágeret, fesztiválon uh -huh. valamit, de aki mögötte ült, a fiú, az Szécsipál volt, és 40 évvel később döbbentem erre akkor rá, megmondta, hogy Szécsipál, hogy hova vittem a Szécsipalit, a Domján edit lakására, mert ugye megjelent ebből két könyv, hogy 72. januártól 10 hónapig volt egy nagyon nagy szerelmi uh -huh. kapcsolatú. Ez volt, ami ebbe te telefonáltam. Uh -huh. De közben, ha hallgatom a, a hozzászólókat, nem, nem jutott esetleg önnek eszébe, hogy a legérdekesebbeket majd később, egy könyv alakban meg kéne jelentetni. Úgyhogy a hallgatók elérhetőek, és elmondanák esetleg még részletesebben a, a sztoriaikat. Nagyon, nagyon sokat gondolkodtam már azon, hogy hogy lehet az addig jóból, meg azokból a műsorból, amiket én készítettem könyvet csinálni. Különféle forgatókönyveim vannak. Egyrészt, hogy leírni az összes interjút, és így megcsinálni. Van egy másik elképzelésem, hogy egyfajta ilyen dekameron stílusba összeszűni a hallgatók történeteit, és valami, hát egyfajta irodalommal megspékelve kiadni, de, de nem jutottam még megfelelő megoldásra, de miután folyamatosan a fejem fölött lóg Damoklész kardja és nem tudom, hogy, hogy mikor mit fog csinálni. Tehát a, nagyon sokan rúgdasnak, amiatt, hogy legyen a, a műsoraimból könyv. Tehát elő, igen, tehát van ilyen elképzelés. Stichwortokba csak neveket mondok, a Darvas Laciról és Feriről volt szó. Igen, igen. És nagyon szégyellem. A Ferivel egyébként a Kőszeg Feri 80. születésnapján találkoztam. De azt elfeled, senki nem mondta, hogy ő, ők a Darvas Szilárd, nagyon híres költő, és a igen, a igen, igen, érkei, igen, és mind a kettőt jól ismertem, kb. 60 éve találkoztam velük, Aha. ennek ellenére a Ferit pár hónapja írtam föl valamiért, és rögtön tudta, hogy ki vagyok, még az anyukámról is tudott. Uh -huh. A LACIT az kb. amikor a HIFI magazin szerkesztő volt, akkor beszéltem, de ő Aha. is tudta. Szóba került a Pólanka Igen. korábban, azt, azt nagyon kevesen tudják, hogy a Pólanka véletlenül nem halt meg az, azon a repülőgépen, amelyeken a Buddy Haller, Richie Valence és a Big Bopper. Lekéste nem fért föl rá, és az a papája, amikor elengedte erre az amerikai turnéra őket, akkor azt mondta a menedzsernek, hogy ha valami történik a fiával, akkor, akkor megöli. És, és szerencsére nem engedte föl a polankát, Meg eleveken nem volt annyi, annyi hely, de az, ez most nem, ez hosszú azért uh -huh. nem mondom el, és ha legközelebb lesz még egy műsor, akikkel személyesen találkoztam, és videófilmet is csináltam rók az Joko Ono, uh -huh. Johnny Halliday, Kondzsuzsával kétszer is, a saját lakás sem privát. Akkor amikor eh, itt járt Magyarországon, és a magyar popzenészeket... zenészeket Johnny Hulliday-el a filmgyárban, igen, uh -huh. ami senkinek nincs meg, már mikor meghalt a pronuncioszága, szintén a Duna interkontinentába találkoztam, igen. meg még beszélhettem is vele, Rolf Herissel, a Sydney Open-ában az utolsó Ausztrálián, és tényleg az volt az utolsó 2008. december 14-én, és az a Beach boys is Ausztráliában. Akutja följát. Na jó. Elkező, jó, majd ki fogom találni, hogy, hogy mi lesz az, az apropó, ami amivel be, be tud majd telefonálni, de meg fogom hallgatni. Köszönöm hát szépen, le, uram. Hát meg tovább lemezek meg, mert tulajdonképpen a, a múlt héten a bakeritről is beszéltünk. Hát, szépen, igen, a igen, hát, igen, a igen, igen, igen, igen, de most is a a téma még. Jól van, köszönöm, é. uram, viszont hallásra. Okay, én is kösz Halló, olyanapot kívánok! Szép napot kívánok mindenkinek! Az előbb elhangzott itt valami megisztott, kicsit pontatlanul, vagy inkább ilyen értetlenkedés, hogy hogy is volt ez a múzeumkörút, Igen. meg az, hogy te voltál ott a, szerintem a fonográfba. Igen. A következő van az, hogy én 79-ben voltam 16 éves, uh -huh. most akkor ez a múzeumkörút leginkább a 70-es éveknek volt a, a története, Nyilván a régebbi, azt, azt inkább elmeszélyesből ismertem, de 82-ben volt egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen párthatározat, vagy valami, kevésbé legyen ostoba a szocializmus című történet, hogy lehet nyitni ilyen boltokat legálisan. És akkor nem nagyon kérezték, hogy, hogy honnan van, az a lényeg, hogy ott lehet árulni. És te már abba futottál bele, és akkor az ami az olyan emberek, mint akik itt elhangzott a nevük, például a zsirát, azt ismertem, a többiek meg nem hatalmazták, ha, hatalmazták szorul, fel a hogy, így hogy megnevezem őket. Azok csinálták a, a többit, volt a vikingek, a krokodil, stb. stb. De azok már 80 80-as években voltak, pontosabban az 82 volt ez a nyitó év, és akkor megjelentek ezek a boltok, amik úgy néztek ki, ahogy kinéztek, és onnantól értelmetlen volt a múzeum körúton átsorogni hóesésben, Értem. amit én azért megcsináltam nagyon lelkesen 16 évesen, mivel hogy ez alapvetően egy, egy zene uh, hely volt. Igen. Hát az más kérdés, hogy lehetett, rajta, lehetett pénzt keresni, aki ügyes volt. Egyébként ez a szocializmusban nem volt olyan úda nagyon bonyolult. <kül> de alapvetően nem arról szól, nyilván akik már ilyen 20 20 pluszosok voltak és sokosak, és volt beszerzési helyük, azok nyilván tudtak többet keresni, mint 50 meg 100 forint, de alapvetően az volt az volt a hely, ahol be lehetett szerezni hosszabb, rövidebb idő alatt bármit. És el is lehetett adni? És el is lehetett adni, tehát gyakorlatilag 0 tól uh -huh. ki lehetett belőle uh, szá, uh, szállni. Hát, átírtad. Két év átírtad. Két év alatt sikerült ilyen több nem uh, ez átment a kezem alatt, és ezáltal megismertem mindent, amit mondjuk Hard hívnak, meg Heavy metalnak, később meg punknak, meg New és uh, ez gyakorlatilag erről szólt. Nyilván ott uh, teljesen más zenére rá uh, kapott emberek volt, ott emberke emberkel a full Genesis volt, Figyelj, meg inkább bocs. a Pink Floyd ment meg a progresszívek. Lejárt tehát, az időnk. Uh, Bocsánat. Haló. Igen, itt vagyok. Hogy, hogy elfogyott az időnk, át kell adnom Ezt a már csak végül ennyit akartam. Jó, mondani. nagyon szépen köszönöm, viszont hallás a Servus. Hello. Hello, ez volt ma az anno Budapest az önök alázatos narrátorával. A szerkesztő Árva Brigita volt. Nagyon szépen köszönöm a segítséget Kemény Dánielnek, Kismárjának, Kardos Józsefnek és Pálinkás Huannak, Pancsnöded Miklós hallották. Egy hét múl találkozunk. Lehet, hogy a Szabad Európa lesz a téma, ha nem jut a szembe, valami más. V-hallás. A műsor elkészítését a Klubrádió hallgatói támogatták. Köszönjük. Igen. Igen, jön. igen. igen. jó napot kívánok!